Жорж Сант Консуело Роман Переклад Віктора Бойка Читає Лілія Мироненко Розділ 92 Консуело розповіла Порпорі тільки те, що йому належало знати, не розводячись про причини, що накликали на нашу героїню, немилість Марії Терезії. Інше засмутило б маестро, стурбувало б, і, мабуть, озброїло б проти гайдна, нічого при цьому не виправивши. Не хотіла консуело також говорити і своєму юному другові про те, про що змовчала перед пурпорою. Вона не без підстави знехтувала ті невизначені обвинувачення, які, видно, були передані імператриці – двома-трьома недоброзичливцями, але аж ніяк, але аж ніяк не одержали в суспільстві ніякого відгуку. Корнеру ж Консуело визнала за потрібне все розповісти. Він подивився на справу так само, як і вона. І щоб злі язики не могли підхопити ці зерна наклепу, вжив дуже розумних і великодушних заходів. Посланник умови пурпору Переїхати разом із консуело до його палацу, а Гайдна влаштував на службу до посольства одним із секретарів. У такий спосіб старий маестро позбувся нестатку. Йосип продовжував робити йому деякі особисті послуги, що давало йому можливість часто бачитися з учителем і брати в нього уроки, а консуело була захищена. Від злісних обвинувачень. Незважаючи на ці обережності, не Консуело, а Корилу було запрошено на імператорську сцену. Консуело не зуміла сподобатися Марії Терезі. Велика королева, бавлячись за кулісними інтригами, про які їй з недомовками та милою дотепністю розповідали Кауніц і Метастазіо, в той же час... Бажала відігравати роль у особливноовинценосному проเวдіння для своїх акторів, а ті розігрували перед нею розкаяваних грішників і демонів, навернених на шлях істини. Само собою зрозуміло, що в числі цих лицемірів, які одержували за своє удаване благочестя маленьку допомогу та дрібні подачки, не було ні Кафаріело, ні Фарінеллі, ні пані Тезі, ні пані Гасе. Коротше кажучи, нікого з тих великих віртуозів, які по черзі відвідували Відень і яким багато вже опрощалося за їхній талант і популярність. Другорядних же ролей зазвичай домагались особи, які вирішили потурати святенницьким і спасенним примхам імператриці – Її величність, що вносила в усе дух політичної інтриги, піднімала дипломатичну метушню із приводу шлюбу або повернення на стезю доброчесності кого-небудь із своїх комедіантів. Читаючи мемуари Фавара, Шарль Сімон Фавар, 1710-1792, французький драматург, писав п'єси, для театру комічної опери. Цей цікавий роман дійсно розігрувався за лаштунками. Ми бачимо, наскільки важко було йому виконувати доручення відносно доставляння до відня актрис та оперних співачок. Їх хотіли запопасти за дешевою ціною і вимагало до того ж, аби вони були цнотливі, як весталки, це жриці давньоримської богині вести. Здається, цей хитромудрий придворний постачальник після ретельних пошуків так таки не зміг знайти у Парижі жодної підходящої особи, що робить більше честі відвертості, ніж доброчесності наших оперних дівиць, як їх тоді називали. Отже, Марії Терезії хотілося, щоб розваги в її імперії Носили повчальний характер, гідний її доброчесної величі. Монархи завжди грають роль, а великі монархи, можливо, більше за всіх інших. Пурпура завжди це стверджував, і він не помилявся. Велика імператриця, затята католичка, зразкова мати, без усякої відрази розмовляла з повією, наставляла її, Викликала на надзвичайні зізнання І все це заради того Щоб привести розкаювану Магдалину До стіп Спасителя Особиста скринька її величності Посередниця між гріхом і каяттям Була в руках імператриці Вірним і чудодійним засобом Для спасіння багатьох заблуканих душ І корила, яка з плачем Упала до її ніг, якщо не фактично, я сумніваюся, щоб вона могла переломити свою неприбуркану натуру для такої комедії. То через посередництво пана Кауніця, що ручався за цю новоспечену чесноту, мала неминуче узяти гору над такою рішучою, гордою і мужньою дівчиною, як непоручна консуело. Марія Терезія цінувала у своїх театральних улюбленицях лише ту чесноту, творцем якої вважала лише себе. Чеснота ж, яку дівиці зберегли самі, мало її цікавила. Імператриця не вірила їм, хоча її власна висока моральність і мала будити в ній таку віру. Нарешті манера консуело тримати себе – Зачепила її. Імператриця вважала її вільнодумкою і резонеркою. В даному випадку, яка схильна до просторікувань, Зінгарела виявила занадто багато самовпевненості і зарозумілості, претендуючи на повагу і визнання її моральності без допомоги її величності. Коли пан фон Кауніц ще удавав зовсім безстороннього – але в той же час шкодив Консуело на користь Корили. Запитав її величність, чи зволила вона задовольнити прохання цієї дівчинки. Марія Терезія відповіла, «Мені не сподобались її переконання. Більше не говоріть мені про неї». І цим усе було сказано. Голос, обличчя, саме ім'я Порпоріни були зовсім забуті». Із першого ж слова Порпора ясно зрозумів причину немилості, в яку впав. Консуело була змушена йому сказати, що імператриця вважає неможливим її вступ на імператорську сцену через те, що вона незаміжня. «А корила?» – вигукнув Порпора, довідавшись про її прийняття на сцену. «Хіба імператриця вже встигла видати її заміж?» Наскільки я могла зрозуміти або здогадатися зі слів її величності, Корила вважається тут удовою? О, так, звичайно, тричі вдова, десять разів, сто разів удова. вигукнув Порпора з гірким сміхом. Але що скажуть, коли довідаються правду і будуть свідками нових? Незлічених випадків її вдівства. А дитина, яку, як я чув, вона залишила під в одного каноніка. Вона хотіла приписати дитину графові Зусіньяні, а той порадив їй доручити його батьківським ласкам Анзолето. Ну й потішиться вона зі своїми приятелями, розповідаючи їм про це із властивим їй цинізмом і нарегочеться в тиші своєї спальні з того, як спритно обдурила імператрицю. А якщо імператриця дізнається правду? Імператриця не дізнається. Монархі, здається мені, оточені вухами, які слугують ніби перед дверям до їх власних вух. Багато чого не доходить до імператорського слуху. До цього святилища проникає лише те, що ці стражі побажають пропустити. До того ж, додав Пурпора, у Корили завжди залишиться в запасі покаяння, а панові Кавницю буде доручено стежити за виконанням накладеної на неї покути. Бідолашний маестро виливав свою жовч у цих уїдливих жартах, але був глибоко засмучений. Він втрачав надію на постановку своєї нової опери. Тим більше, що Лібрето до неї писав не метастазіо, а монополія придворної поезії належала саме йому. Порпора, видно, здогадувався, що Консуело не виявила достатньої спритності, не зуміла заслужити милості імператриці і не міг стриматись, аби не висловити їй. З цього приводу своє невдоволення на довершення нещастя, помітивши один раз, як захоплюється і пишається Порпора швидкими успіхами, досягнутими під його керівництвом Йосифом Гайдном, венеціанський посланник, мав необережність відкрити маестро правду щодо юнака і показати перші майстерні спроби музичної творчості його учня – що починали ходити по рукам і звернули вже на себе увагу шанувальників музики. Маестро розкричався, що його обдурили, і розлютувався. На щастя, він не обвинуватив Консуело в співучасті в цій хитрості, а пан Корнер, бачачи, яку він викликав бурю, поспішив спритною неправдою покласти край усякій підозрі щодо цього. Але він не міг перешкодити вигнанню Йосифа на кілька днів із кімнати вчителя і знадобився весь вплив Корнера, зумовлений його протегуванням старому і зробленими послугами, щоб маестро змилостивився над юнаком. Одначе Порпора довго не міг забути обману і кажуть, знаходив задоволення в тому, що змушував Йосифа оплачувати уроки Принизливою лакейською службою, у цьому разі зовсім не потрібною, поза як до його послуг були посольські лакеї. одначе, не засмучувався і лагідністю, терпінням, і відданістю, зрештою обезброїв, свого суворого вчителя. Завжди старанний і уважний на уроках, Йосип дістав від нього все, що хотів і міг сприйняти. До того ж і Консуело постійно підбадьорювала і наставляла юнака, але гені Гадна змушував його мріяти про інші музичні шляхи, ніж ті, якими йшли його попередники-композитори. Майбутній творець симфонічної музики повіряв Консуело свої мрії про інструментальні ансамблі величезних масштабів. Ці масштаби, що здаються нам тепер, такими природними, нескладними і скромними. Сто років тому могли вважатись утопією безумців або ж початком нової ери, провіщеної генієм. Йосиф іще сумнівався в собі і не без страху потихеньку розкривав Консуело свої чистолюбні задуми, що мучили його. Спершу вони трохи лякали Консуело. Дотепер Інструментування відігравало другорядну роль і, віддалене від людського голосу, відзначалося простотою прийомів. Однак у її юного побратима було стільки спокою, стільки наполегливої м'якості. В усій його поведінці, в усіх переконаннях відчувалася така справжня скромність і таке неупереджене сумлінне прагнення істини, що Консуело не могла вважати його самовпевненим. Вона повірила його правоту і вирішила підтримувати його починання. Саме в ту пору Гайд написав серенаду для трьох інструментів і вирішив зіграти її разом із двома своїми друзями під вікнами шанувальників музики, бажаючи зацікавити їх своїми творами. Почав він із порпори який, не знаючи ні імені автора, ні виконавців, підійшов до вікна і з задоволенням слухав і голосно аплодував. Цього разу утаємничений посланник, який також слухав серенаду, виявився обережнішим і не видав молодого композитора. Пурпора не бажав, щоб особи, що брали в нього уроки співу, відволікалися чимось іншим. Приблизно в цей же час Порпора одержав листа від свого учня, чудового контральтиста Уберто на прізвисько Порпоріно, що перебував на службі у Фрідріха Великого. Цей знаменитий співак не був, як і інші учні маестро, надмірно осліплений власним успіхом і не забув, чим завдячує своєму вчителеві Порпоріно. Ніколи не прагнув змінити те, що набув у нього, манеру співати звучно і вільно, без фіоритур, дотримуючись розумних традицій, і це незмінно забезпечувало йому успіх. Фіоритура – це орнаментальний пасаж, що прикрашає мелодію. Особливо добре вдавалися йому Адажіо. Адажіо в даному випадку… Це назва музичного твору або його частини, що виконується повільно. А ще Адажіо – це темп, який відноситься до повільних темпів. Порпора почував до свого колишнього учня прихильність, що йому з трудом удавалося приховувати перед фанатичними шанувальниками Фарінеллі і Кафаріело. Маестро погоджувався, що мистецтво близьк. І гнучкість виконання цих талановитих віртуозів викликають великий ефект і відразу збуджують неабиякий захват у публіки, яка обожнює всякі хитромудрі вигадки. Але потихеньку він говорив, що його порпоріно ні за що не потуратиме поганим смакам. І хоча співає завжди в одній тій же манері, його ніколи не набридне слухати. І, очевидно, у Прусії спів Порпоріно дійсно не набрид, тому що він сяяв там протягом усієї своєї музичної кар'єри і помер у похилому віці, проживши в цій країні понад 40 років. У своєму листі Уберто повідомляв, що музику Порпори дуже цінують у Берліні, і якби вчитель захотів приїхати до нього, він упевнений – Щодо можуться постановки його нових опер, він гаряче переконував Порпору покинути Відень, де артисти приречені бути жертвами постійних інтриг із боку різних партій. У той же час він просив завербувати для пруського двору видатну співачку, що могла б разом з ним виконувати опери маєстро. Порпоріно з великою похвалою Відгукувався про освічений смак свого короля і про почесне протигування, яке той робить музикантам. «Якщо цей план вам посміхнеться», – писав він наприкінці листа, – «скоріше відповідайте мені і повідомте свої умови. Ручаюся, що через три місяці я доставлю вам службу, що дасть вам нарешті спокійне існування». Що стосується слави, дорогі учителю, то досить вам буде написати, а нам проспівати написане вами так, щоб вас оцінили. І сподіваюся, слух про це дійде до Дрездена. Остання фраза змусила Пурпору нашорушити вуха, як старого бойового коня. То був натяк на успіх Гассе і його співаків при саксонському дворі. Думка домогтися такої ж слави, як у його суперника на півночі Німеччини, посміхалася маестро. До того ж, у цю хвилину він відчував пекучу злість до Відня, віденців і їхнього двору. Тому без усяких вагань він відповів Парпоріно, уповноважуючи його клопотати за нього в Берліні. Він повідомив йому, Свої умови, намагаючись бути якомога скромнішим, аби не зазнати невдачі. Про Порпоріну маєстро відгукнувся в листі з найбільшою похвалою і підкреслив, що вона не тільки за іменем, але й за освітою, і за талантом, і за серцем може вважатися істинною сестрою Порпоріно. Ангажемент її він просив влаштувати – на найкращих умовах усе було зроблено без відома Консуело. Вона довідалася про це вже після того, як маестро відправив листа. Бідолашна дівчина страшенно злякалася самого слова «Прусія», а ім'я великого Фрідріха примусило здригнутися. І з часу пригоди з дезертиром Консуело уявляла собі, цього настільки прославленого монарха, не інакше, як в образі людожера і вампіра. Форпора дуже сварив її. Вона виявила, на його думку, занадто мало радості, довідавшись про можливість нового ангажементу. А оскільки Консуело не могла розповісти про лихі пригоди Карла і про подвиги пана Мейєра, то, опустивши голову, дозволила вчителеві картати її. Одначе, подумавши, вона знайшла в новому проєкті деяке полегшення. Завдяки йому відкладалось її повернення на сцену, тому що справа могла ще провалитися, та й порпорійно було потрібно принаймні три місяці на влаштування її. Доти вона могла мріяти про любов графа Альберта і знайти в собі тверду рішучість, відповісти на неї, могла чесно і щиро виконати взяти на себе зобов'язання, обміркувати ретельно і без примусу. Чи хоче вона виходити за нього заміж, чи вважає шлюби з ним неможливим. Консуело вирішила, перш ніж повідомляти щонебудь володарям замку велетнів, дочекатися відповіді графа Християна на свій перший лист. Але відповіді все не було, і Консуело почала вже думати, що старий Рудольштад поставив хрест на цьому нерівному шлюбі і зумів умовити Альберта відмовитися від нього, як раптом Келлер передав їй нижком короткий листик такого змісту. «Ви обіцяли мені писати і зробили це побічно, повідомивши мого батька про своє скрутне становище». Бачу, що над вами тяжіє ярмо, але я вважав би злочинним для себе визволити вас із нього. Очевидно, добрий мій батько боїться для мене наслідків вашого підкорення Порпорі. але поза як ви пишете моєму батькові, з яким жалем і жахом ставитеся до примусу прийняти те або інше рішення? Я нічого тепер не боюся. Це доводить, що вам нелегко виголосити вирок, який прирік би мене на вічний розпач. Ні, ви не зрадите свого слова і спробуєте полюбити мене. Чи не однаково мені, де ви і чим зайняті, яке становище створять вам у суспільстві слова або забобони, як довго і з огляду на які перешкоди я буду вдалені від вас? Якщо в серці моєму живе надія, і ви дозволяєте мені сподіватися, що правда я дуже страждаю, але я в змозі ще більше страждати, не занепадаючи духом, поки ви не погасили в мені іскри надії. Я чекаю, я вмію чекати. Не бійтеся налякати мене, забарившись із відповіддю. Не пишіть мені під страху або жалості. Я не хочу ніякої полегкості. Зважте мою долю у своєму серці і мою душу у своїй душі. А коли настане час і ви будете впевнені в собі, чи то в келії черниці, чи то на підмостках театру, звеліть мені ніколи більше не турбувати вас або з'явитися до вас і в залежності від вашої волі я буду біля ваших ніг або замовкну назавжди. Альберт. О, мій благородний Альберте, – вигукнула Консуело, цілуючи листа, – я відчуваю, що люблю тебе, та й неможливо було б не любити, і без вагань зізнаюся тобі в цьому. «Своєю обіцянкою я винагороджу постійність і самовідданість твоєї любові». Вона відразу заходилася писати, але, почувши голос порпори, поспішно сховала на грудях і листа Альберта, і почато йому відповідь. Протягом усього дня вона не змогла вибрати жодної вільної хвилини, жодного затишного куточка, здавалося хитрий старий, здогадався про її бажання залишитися на одинці і задався метою перешкодити їй. Коли настала ніч, Консуело трохи заспокоїлася і зрозуміла, що таке важливе рішення вимагало більш тривалої перевірки її власних почуттів. Не слід було подавати Альбертові надії, що могла й не здійснитися сотню разів, Перечитала вона листа молодого графа і побачила, що він однаково боїться як гіркої відмови, так і занадто поспішної обіцянки. Консуело вирішила обміркувати відповідь протягом декількох днів. Здавалося, сам Альберт цього вимагав. Життя Консуело в той час у посольстві минало дуже спокійно і розмірено, щоб не давати приводу з лісним наклепом, корнер із властивою йому делікатністю ніколи не з'являвся у відведеному їй приміщенні і ніколи не запрошував її, навіть разом із порпорою, до себе. Зустрічався він із нею тільки у Вільгельміни, де Консуело охоче співала в інтимному колі і де посланник міг розмовляти з нею, не компрометуючи її. Йосиф також був прийнятий у салоні Віргельміни як музикант. Кафаріело бував там часто, грав Годіц іноді, Аббат Метастазіо зрідка. Всі троє дуже жалкували про невдачу Консуело, але жоден не мав ні мужності, ні наполегливості, щоб заступитися за неї. Порпора обурювався і ледве приховував це. Консуело намагалася зм'якшити його, і переконати ставитися поблажливо до людей з усіма їхніми вадами та слабкостями. Вона спонукала його працювати, і завдяки їй у душі маестро час від часу мерехтіли проблиски надії і ентузіазму. Вона підтримувала в ньому роздратування тільки проти світського товариства, бо тоді він не возив її туди співати». Радіючи, що про неї забули великість світу цього, що викликали в ній жах, і відразу вона серйозно займалася, поринала в солодкі мрії та доглядала за своїм старим учителем, щодня кажучи собі, якщо природа не створила її для життя тихого та врівноваженого, то ще менше для хвилювань, породжуваних марнославством, і для діяльності, заснованої на чистолюбстві Щоправда, вона мріяла раніше І тепер продовжувала мріяти Про життя більш кіпуче Про радості любові більш палки Про ширші розумові інтереси Але світ мистецтва, що вимальовувався в її уяві Таким чистим, таким відкритим і благородним Виявився до того гидним що вона віддала перевагу життю безвісному і замкнутому теплим дружнім відносинам і роботі на самоті. Консуелу не доводилося знову обмірковувати пропозицію Рудольштаттів, Їхня великодушність, незлабна піднесена любов сина, поблажлива ніжність батька не викликали в неї ніяких сумнівів. Їй не потрібно було звертатися, ні до свого розуму, ні до совісті вони промовляли на користь Альберта. Цього разу без усяких зусиль вона запанувала над спогадами про Анзолето. Перемога над любов'ю дає сили для перемоги над усіма іншими пристрастями. І Консуело не боялася більше спокуси. Віднині їй не були небезпечними ніякі чари. І все-таки... Пристрасть до Альберта не розпалювалася в її душі з достатнім запалом. Вона знову і знову зверталася до свого серця, в глибині якого в таємничому спокої жило очікування повної любові. Сидячи біля вікна, простодушна дівчина часто дивилася на молодих людей, які проходили повз неї, зухвалих студентів, шляхетних вельмож меланхолійних артистів, гордих дворян, і всіх піддавала наївному і по-дитячому серйозному розбору. «Подивимося», – говорила вона собі, – «наскільки норовливе і легковажне моє серце! Чи здатна я закохатися раптом, безумно і нестримно, з першого погляду, як багато хто з моїх шкільних подруг, які хвастали цим?» або каялися моїй присутності. Невже правда, що любов, чарівна блискавка, що вражає нашу істоту, грубо відриває нас від спокійних прихильностей і порушує наше мирне невіддання? Чи здатний погляд хоч одного із цих чоловіків, які іноді підводять свої погляди до мого вікна, схвилювати і зачарувати мене, От хоча б оцей рослий чоловік із гордовитою ходою Невже він шляхетніший і красивіший за Альберта А той інший з пишною шевелюрою у вишуканому костюмі Хіба заслоняє він образ мого нареченого Нарешті хотіла б я опинитися на місці онтієї вирядженої дами Що їде у своїй колясці разом із гордовитим паном який тримає її віло і подає їй рукавички. Хіба це все змушує мене тремтіти, червоніти, мріяти? Ні? Правда ж? Ні? Говори, моє серце, висловися, звертаюся до тебе і даю тобі волю. Та ба, я зовсім не знаю тебе. Від хвилини народження мене було так мало часу. Зайнятися тобою. Я ні в чому не обмежувала тебе. Я віддавала своє життя під твою владу, не розбираючи, наскільки розсудливі твої пориви. Тебе розбили, моє бідолашне серце. А тепер, коли розум здобув перемогу над тобою, ти не смієш жити, ти не вмієш відповісти. Говориш, прокинься. «І вибирай!» «Ах, ти все залишаєшся спокійним! І нічого не хочеш із того, що тобі пропонують!» «Ні, нічого!» «Тобі більше не потрібний, Анзолето?» «Ні, не потрібний!» «Тоді виходить, ти закликаєш Альберта?» «Мені здається, ти говориш так!» І Консуело щодня відходила від вікна, Бадьоро посміхаючись із злагідним і м'яким блиском в очах. Через місяць, почуваючи себе зовсім спокійною, вона відповіла Альбертові, не поспішаючи і перевіряючи себе ледве не на кожній літері, яку виводило її перо. Я не люблю нікого, крім вас, і майже впевнена, що вас люблю. Дайте мені помріяти!» про можливість нашого шлюбу. Мрійте й ви про нього. Знайдімо разом спосіб, не засмучуючи ні вашого батька, ні мого вчителя, стати щасливими, не стаючи егоїстами». До цієї записки вона приєднала коротенький лист графові християнові, де розповіла йому, яке веде спокійне життя і повідомляла про перепочинок, що створився – Внаслідок нових планів Порпори вона просила старого графа знайти спосіб обезброїти маестро і повідомити її про це через місяць. Таким чином, до з'ясування справи, затіяної в Берліні, їй залишався ще цілий місяць, аби підготувати Порпору. Консуело, запечатавши обидва листи, поклала їх на стіл і заснула. Чудесний спокій спустився на її душу. Давно вона не спала таким міцним, безтурботним сном. Прокинулась вона пізно і поспішила встати, щоб побачитися скелером, який обіцяв прийти о восьмій годині за листом. А була вже дев'ята. Консело заходилася поспішно одягатися і раптом із жахом побачила, що листа на тому місці – Куди вона його поклала? Немає. Усюди шукала вона його і не знаходила. Зрештою, вийшла подивитися, чи не чекає її келер у передпокої, але ні келера, ні Йосифа там не було. Повертаючись до себе, щоб знову взятися за пошуки листа, вона побачила Порпору, що суворо дивився на неї. Що ти шукаєш? Запитав він Я загубила ноти Ти брешеш Ти шукаєш листа Маестро, Замовкни Консуело Ти ще не вмієш брехати Не вчися цього Маестро, Що ти зробив з листом Я передав його Келеру А чому? Чому ти передав Келеру? Та то тому, що він за ним прийшов, як ти йому наказала вчора. Не вмієш ти прикидатися консуело, чи в мене тонший слух, аніж ти гадаєш. Скажи зрештою, що ти зробив із моїм листом? Рішучим тоном запитала консуело. Я ж тобі сказав. Чому ти мене про це запитуєш? Я вважаю дуже непристойним що молода й порядна дівчина, якою я припускаю, ти розраховуєш залишатися й надалі, таємно передає листа своєму перекареві. А щоб ця людина не могла погано подумати про тебе, я зі спокійним виглядом віддав йому листа, доручивши від твого імені його відправити. Принаймні, він не подумає, що ти приховуєш. От свого названого батька Якусь злочинну таємницю Твоя правда, маестро Ти добре зробив Пробач мені Пробачаю Не будемо більше про це говорити І ти прочитав мого листа Додала консуелу ласкаво і буязко За кого ти мене вважаєш? Грізно вигукну порпора «Пробач мені за все!» – мовила Консуела, стаючи перед ним на коліна і пориваючись узяти його руку. «Дозволь розкрити тобі мою душу!» «Ні слова більше!» – скрикнув маестро, відштовхуючи її, і пройшов до себе в кімнату, і шумом зачинивши за собою двері. «Консуело сподівалася?» Що після цього гнівного спалаху їй удасться його заспокоїти і рішуче порозумітися з ним. Вона почувала себе не в змозі висловитися до кінця і домогтися сприятливого результату, але Порпора відмовився від усяких пояснень. Його суворість була непохитною і твердою. В іншому ж він ставився до неї, як і раніше, приязно. І з цього дня став навіть мовби веселіший і добріший душею. Консуело побачила в цьому гарну ознаку і зі сподіванням чекала відповіді із замку велетнів. Порпора не збрехав. Він спалив листи консуело, не прочитавши їх, але зберіг конверт і вклав у нього свій лист до Християна. Він думав цим сміливим учинком урятувати свою ученицю і позбавити старого та жертви, що перевищує його сили. Він вважав, що виконав стосовно нього обов'язок вірного друга, а стосовно консуело – обов'язок енергійного і розумного батька. Маестро не передбачав, що міг завдати смертельного удару графові Альбертові. Ледь знаючи його – він думав, що Консуело все перебільшує, і молодик не так уже закоханий, і не такий хворий, як вона уявляла. Зрештою, як усі старі, він вважав, що любов не вічна, а горе нікого не вбиває. Розділ 93. Чекаючи відповіді, якій не судилося прийти, поза як Порпора, спалив її листи. Консуело продовжувала вести спокійний, працелюбний спосіб життя. Її поява в домі Вільгелеміни привабила туди кілька видатних осіб, і їй робило велику приємність із ними зустрічатись. У їх числі був барон Тренк, що викликав у неї щиру прихильність. Він був настільки скромний, що при першій зустрічі Поставився до неї не як до давньої знайомої, а після того, як вона проспівала, просив відрекомендувати його їй, як шанувальника, глибоко зворушеного її співом. Коли Консуело побачила красивого, великодушного молодика, що врятував її так мужньо від пана Меєра та його зграї, першим її бажанням було простягнути йому руку. Барон, який не бажав, аби вона з почуття вдячності до нього чинила необережно, поспішив шанобливо підтримати Консуело моби для того, щоб провести її на місце. І тут, на знак вдячності, злегка потис її руку. Потім вона довідалася від Йосифа, у якого барон Тренк брав уроки музики, що він завжди з інтересом запитував і з захватом говорив про неї. Але через надзвичайну делікатність ніколи не запитував, чим викликане було її перевдягання, чому почали вони таку сповнену пригод подорож, які були їхні стосунки одне з одним під час цих мандрів і зараз. «Не знаю, що він про це думає», – додав Йосиф, – «але запевняю тебе, ні про одну жінку він не говорить» із більшою шанобливістю і повагою, як про тебе. Такому разі, друже, я дозволяю тобі, якщо хочеш, розповісти йому всю нашу історію, а так само й мою, не називаючи, однак, прізвище Рудольштат, Мені потрібна безумовна довіра і повага людини, якій ми завдячуємо життям, і яка так шляхетно в усіх відношеннях поводилася зі мною. Через кілька тижнів, ледве встигнувши виконати свою місію в Відні, пан фон Тренк був раптово відкликаний Фрідріхом. І одного разу вранці з'явився до посольства, щоб на швидку попрощатися з паном Корнером. Консуело, спускаючись сходами, зустрілася з ним у галереї. Поза як були вони самі, він підійшов до неї, взяв їй руку і ніжно поцілував. «Дозвольте мені», – сказав він, – «уперше і може востаннє висловити вам почуття, що переповнюють моє серце. Мені не потрібно було чути від Беппо вашої історії, щоб перейнятися повагою до вас. Є особи, в яких не помиляєшся, і з першого ж погляду вгадуєш великий розум і велике серце. Якби я знав тоді у Пасау». Що наш милий Йосиф такий безтурботний, я захистив би вас від легковажних намірів графа Годіда. Я їх передбачав і з усієї сили старався переконати його, що він мітить мимо цілі і тільки поставить себе в смішне становище. Втім, добряга Годіц сам розповів мені, як ви над ним посміялися. Він нескінченно вдячний вам за те. Що ви зберегли все в таємниці Я ж ніколи не забуду Про романтичну пригоду Що дала мені щастя Зустріти вас І якби мені довелося навіть Заплатити за це Своїм статком і своєю майбутністю Я все-таки Буду вважати той день Одним із кращих У своєму житті Невже ви гадаєте Пане бароне Що ця пригода Може мати якісь наслідки? Сподіваюся, що ні, але при прусському дворі все можливо. Ви вселяєте мені великий страх до Прусії. А тим часом, знаєте, пане бароне, можливо, що в недалекому майбутньому ми з вами там зустрінемось. Ідуть переговори про запрошення мене до Берліна. Справді? Вигукнув Тренк. І лице його раптом просяяло. Ну дай Боже, щоб це зійснилось. У Берліні я зможу бути вам корисним. І ви маєте розраховувати на мене, як на брата. Так, я люблю вас як брат, Консуело. І якби був я вільний, я, можливо, не зміг би побороти в собі почуття більш палкого. Але ви також не вільні. І узи. Священні, вічні, не дозволяють мені заздрити щасливцеві, що домагається вашої руки. Хоч хто б він був, пані, знайте, він знайде мені друга, якщо побажає, і захисника проти забобонів суспільства. На жаль, і переді мною, Консуело, стоїть жахлива перешкода, що відокремлює предмет моєї любові. Від мене, але той, хто любить вас, чоловік, і він може зруйнувати цю перешкоду. У той час, як кохана мною жінка, вона вища за мене становищем. Не має ні влади, ні права, ні сили, ні волі допомогти мені в руйнуванні цієї перешкоди. Виходить, я нічого не можу зробити ні для неї, ні для вас. Сказала Консуело. Уперше шкодую про безсилля свого скромного становища. «Хто знає?» – з жаром вигукнув барон. «Можливо, ви будете в змозі зробити більше, ніж думаєте, якщо не для нашого Союзу, то хоча б для полегшення тягаря нашої розлуки. Чи вистачить, однак, у вас мужності зневажити деякою небезпекою?» Заради нас. О, я зроблю це з радістю, адже й ви наражали на небезпеку своє життя, щоб врятувати мене. Прекрасно, я буду на вас розраховувати. Не забувайте своєї обіцянки, консуело. Можливо, я раптово нагадаю вам про неї, хочу, яку б хвилину мого життя це трапилося. «Я ніколи не забуду своєї обіцянки», – відповіла вона, простягаючи йому руку. «Тоді дайте мені в заставу яку-небудь малоцінну штучку, яку я міг би вам послати в разі потреби, бо мене очікує серйозна боротьба. Я це відчуваю, і обставини можуть так скластися, що мій підпис і навіть печать здатні будуть скомпроментувати». І її, і вас, хочете взяти ноти, які я саме несу одній людині за доручення мого вчителя, їй я дістану інші, а на цих зроблю позначку, щоб визнати їх, коли знадобиться. Чому би ні? Ноти дійсно можна швидше за все послати, не збуджуючи підозр. І на випадок, якщо доведеться скористатися ними? «Кілька разів я розірву їх на окремі аркуші, а ви на кожному з них зробіть значок». Консуело, притулившись до поручнів сходів, написала на кожному аркуші ім'я Бертоні. Барон згорнув їх у рурку і поніс, заприсягнувшись нашій героїні у вічній дружбі. Саме в ту пору пані Тезі занедужала, і це загрожувало припиненням спектаклів на імператорській сцені, тому що вона виконувала головні ролі. В крайньому разі її могла замінити корила. Вона мала чималий успіх і при дворі, і у місті. Її краса і зухвале кокетство баламутили голови добродушним німецьким вельможам. І ніхто не думав висувати великі вимоги – до її трохи хрипкого голосу і дещо істеричної гри. Усе здавалося чудовим у такої красуні. Її білосніжні плечі, мов би, виводили чудесні рулади. Її круглі, звабливі руки співали завжди вірно. Її чудові пози долали найсміливіші пасажі, незважаючи на музичний пуризм, пуризм. Прагнення іноді показне до чистоти і суворості звичаїв. Яким тут так хвасталися? Багато хто, як і у Венеції, підпадав під зачаруванням лосних очей, і пані Корила у своєму будуарі заморочила не одну міцну голову, готуючи захоплених шанувальників для своїх майбутніх виступів. Отже... Вона сміливо взялася тимчасово замінити пані Тезі, але втруднення полягало в тому, що треба було знайти заступницю для неї самої. Про слабкий голос пані Гольцбауер нічого було й думати. Доводилося випустити на сцену консуело або задовольнитися ким завгодно. Порпора докладав диявольський зусиль – метастазіо? Страшенно невдоволений ломбардською вимовою Корили та обурений тим, що вона, супереч змісту дії опери, всіма силами намагалася затьмарити інших виконавців, не приховав свого збайдужіння до неї і симпатії до сумлінної та розумної Порпоріни. Кафаріело, що впадав коло пані Тезі, який від усієї душі ненавидів Корилу за те, що та насмілилася змагатися з нею за ефектні виходи і першість краси. Сміливо висловився за запрошення Консуело. А Гольцбауер, який ревно оберігав честь свого театру, але в той же час боявся впливу, що його зуміє набути пурпора, потрапивши хоча б однією ногою, Залаштунки просто втрачав голову. Скромне поводження Консуело привернуло до неї стільки прихильників, що важко було вже довше вводити в оману імператрицю. Завдяки всьому цьому Консуело дістала запрошення, їй одначе було запропоновано жалюгідні умови. У надії, що вона відмовиться, Порпора відразу на все погодився, як завжди не поцікавившись думкою своєї учениці. Одного прекрасного ранку Консуело довідалася, що її ангажовано на шість спектаклів, не маючи можливості позбутися цього і не розуміючи в той же час, чому після півторамісячного очікування вона не має ніяких звісток від Рудольштадтів. Консуело на настійну вимогу порпори Змушена була вирушити на репетицію опери «Антігон. Метастазіо» – музика Гассе. В основу сюжету опери «Антігон» покладено розповідь про македонського царя Антігона, котрий поступився єгипетською княжною Беренікою, яку він кохав, синові Деметрію. Консуело вже пройшла свою роль із порпорою. Звичайно, для маестро було мукою вивчати з нею твір суперника, найбільш невдячного з усіх учнів, ворога, якого він тепер особливо ненавидів. Мається на увазі суперництво між пурпурою та Гассе в Дрездені, про яке згадується в 70-му розділі роману. Але не кажучи про те, що через усе це треба було пройти щоб розкрити двері своїм власним творам Порпора був занадто сумлінним викладачем Мав занадто чесну душу артиста Щоб не вкласти в цю роботу всього свого знання і ретельності Консуело всіма силами допомагало йому І це одночасно і захоплювало його І доводило до відчаю. Супереч своєму бажанню Бідолашна дівчина була в захваті від Гассе і душа її відчувала більше піднесення від ніжних і пристрасних мелодій Сассона, ніж одвеличних і часом трохи холодних і сухих творів свого вчителя. Вона звикла, вивчаючи з ним інших композиторів, вільно віддаватися своєму захвату і цього разу була змушена стримуватися, бачачи, яким смутним буває його обличчя. І пригніченим дух після цих занять. Коли Консуело вийшла на сцену репетирувати Скафаєло та Корилою, вона була така схвильована, хоча й знала прекрасно свою партію, що їй коштувало великих зусиль приступити до сцени й Смени з Баранікою, що починалася словами: Ні, Бараніко, усього твого серця. «Ти не відкриєш!» Ісмена – дочка Антігона, що любила його ворога, епірського царя Александра. Корила відповіла такою фразою, «А тобі мало того, що ти знаєш про стільки пригод!» На цьому місці Корилу перервав голосний регіт Кафарієло, і вона, повернувшись до нього, зблискаючими від гнів очима, Запитала, «Що ви знаходите тут смішного?» «Ти так чудово це сказала, моя товста Береніко!» Відповів іще голосніше, сміючись Кафарєло. «Важко було висловитися щиріше!» «Ці слова так забавляють вас!» Запитав Гольфсбавер, який був не проти передати метастазіо, як сопраніст потішається над його віршами – «Слова-то прекрасні!» – сухо відповів Кафарєло, який добре знав, з ким має справу. Але тут їх було сказано так, до речі, що я не міг стриматися від сміху. І він, надриваючися від реготу, повторив, звертаючись до Порпори. «А тобі мало того, що ти знаєш про стільки пригод?» Корила розуміла, яка кривна образа міститься в натяках на її поводження тремтячи з люті ненависті й страху Вона ледве не кинулася на консуело І готова була її скалічити Але в юної співачки був такий лагідний і спокійний вигляд Що вона не посміла цього зробити До того ж слабке світло, що проникало на сцену Пало на обличчя її суперниці, і Корила зупинилася, вражена якимись неясними спогадами і охоплена незрозумілим жахом. У Венеції вона ніколи не бачила Консуело ні поблизу, ні при денному світлі. Під час пологових мук вона ледве могла роздивитися риси циганчати Бертоні, якими тушилося навколо неї. Та так і не зрозуміла, чому воно настільки зворушливо піклується про неї. Тепер вона намагалася пригадати все, що сталося, але їй це не вдавалося. І протягом усієї репетиції вона не могла позбутися неспокою та ніяковості. Досконалість, із якою Консуело провела свою партію, чимало сприяла кепському настрою Корили. А присутність Порпори, її колишнього вчителя, що слухав її, як суворий суддя, мовчки і майже презирливо, перетворила для неї репетицію на справжнє катування. Пан Гольцбауер був не менш уражений, коли маестро заявив, що всі темпи неправильні, а вірити йому мимохідь доводилося, поза як він був присутній на репетиціях, які проводив сам Гассе, під час першої постановки його опери в Дрездені поради маестро були настільки цінними, що Гольцбауеру довелось упокуритися і приховати досаду. Порпора провів таким чином усю репетицію, давав казівки кожному і зробив зауваження навіть самому Кафарієлло, а той, бажаючи підняти авторитет Порпори перед іншими, прикинувся, начебто з повагою слухає його. Кафарієлло прагнув принизити в той день зухвалу суперницю пані Тезі і готовий був на все, навіть на те, щоб удати покірного та скромного учня. Адже і в акторів, так само як і в кабінеті монархів, найкращими і найбільш негарними вчинками рухають приховані, безмежно дріб'язкові і пусті причини – Повернувшись після репетиції додому, Консуело застала Йосифа в радісному настрої, якого він одначе намагався не показувати. Коли їм вдалося поговорити на одинці, вона довідалася, що старий канонік переїхав до Відня, і першою його думкою було викликати свого милого Беппо та пригостити його прекрасним сніданком. Під час якого він не переставав із ніжністю розпитувати про дорогого його серцю Бертоні. Вони вже змовились, яким чином зав'язати знайомство з пурпорою, щоб мати можливість бачитися по сімейному чесно і відкрито. Наступного ж дня канонік відрекомендувався пурпорі, як покровитель Йосифа Гайдна, і затятий шанувальник самого маестро. Що з'явився подякувати за уроки, які маестро зволив давати його юному другові. Консуело зробила вигляд, начебто зустрічає його перше, а ввечері маестро, з обома учнями, вже по-дружньому обідав у його привалебності, незважаючи на весь стоїцизм порпори, а в ті часи навіть найвидатніші музиканти не могли ним похвастатися. Він не міг не перейнятися симпатією до доброго каноніка, який пригощав таким прекрасним обідом і так високо цінував твори маестро. Після обіду зайнялися музикою, потім вони стали бачитися майже щодня. Це заспокійливо діяло на консуело, яка починала вже хвилюватись із приводу тривалого мовчання Альберта. Канонік був людиною, вдачі веселої, непорочним і в той же час вільнодумним, чудовим у багатьох відношеннях, справедливим і при тому освіченим у різних галузях. Словом, це був прекрасний друг і надзвичайно милий співрозмовник. Його товариство пожвавлювало і підбадьорювало маестро. Настрій останнього помітно поліпшився, а внаслідок цього – і домашнє життя Консуело полегшало. Одного разу, коли не було репетицій, за два дні до вистави Антігона Порпора вирушив за місто з одним зі своїх колег, а канонік запропонував Йосифу Консуело нагрянути всім разом до аббатства, щоб застукати зненацька залишених там слух, і звалившись до них як сніг на голову, саме їм переконатися, чи добре доглядає садівниця Анджелу? І чи не обходиться садівник недбало з волкамерією? Молоді люди охоче погодилися. Екіпаж каноніка навантажили пиріжками і пляшками, бо не можна ж проїхати чотири милі, не нагулявши апетиту. Під'їжджаючи до садиби, зробили невеликий гак і, зупинивши екіпаж на деякій відстані від брами, пішли пішки. Адже хотіли з'явитися зовсім несподівано. Волка Мерія почувалася прекрасно, вона перебувала в теплі, і її коріння освіжала волога. З настанням холодів вона перестала свісти, але її красиве листя нітрохи не зів'яле. М'яко спадало на оголений стобур. Оранжерея утримувалася в цілковитому порядку, блакитні хризантеми не боячись зими, здавалося, сміялися за скляними перегородками. І Анджела, пригорнувшись до грудей годувальниці, починала вже сміятися, коли з нею загравали. Канонік дуже розумно заборонив зловживати цим, тому що насильницький сміх розвиває в таких крихіток зовсім непотрібну нервозність. Сиділи вони, невимушено балакаючи, у гарненькому будиночку садівника Канонік, загорнувшись у кутряну душогрійку Грів ноги біля вогнища Де палало сухе коріння і соснові шишки Йосиф грався з чарівними дітьми Красивої садівниці А Консуело, сидячи посеред кімнати З маленькою Анджелою на руках Дивилася на неї зі змішаним почуттям ніжності І скорботи їй здавалося, що ця дитина належить їй більше, ніж будь-кому, і таємнича доля зв'язує долю дитини з її власною. Раптом двері відчинилися, і перед нею, наче видіння, викликане її смутними мріями, постала Корила. Уперше, після пологів, Корила відчула, якщо не приплив материнської любові то все-таки щось подібне до докорів сумління. І нишком з'явилася провідати свою дитину. Вона знала, що Канонік живе у Відні. Приїхавши слідом за ним через півгодини, Корила не побачила біля брами слідів його екіпажа, тому що Канонік зійшов раніше. Вона потай, нікого не зустрівши, пробралася садами до будиночка, де, за її відомостями, Жила в своєї годувальниці Анджела, бо Корила все-таки навела деякі довідки з цього приводу. Вона дуже потішалася над замішанням і християнською смиренністю каноніка, але була в повному невіданні щодо участі в цій пригоді Консуело. Тому вона з подивом, до якого додався жах і сум'яття, побачила свою суперницю, не знаючи і не сміючись здогадуватися, яке дитя та заколисує, вона ледве було не кинулася на втіки, консуело, що інстинктивно пригорнула дитину до грудей, наче куріпка, що ховає пташеня, під крило при наближенні шуліки. Консуело, артистка того ж театру, здатна наступного дня подати всім відому таємницю корили зовсім не в тому вигляді, в якому та сама її зображувала. Нарешті Консуело, що дивилася на неї з огидою, потрясла її своєю присутністю так, що Корила, немов прикута, зупинилася посеред кімнати. Одначе Корила була занадто досвідченою акторкою. Вона швидко отямилася і заговорила – Її тактика полягала в тому, аби, ображаючи інших, самій уникнути приниження. І відразу входячи в роль, вона нахабним, різким тоном звернулася до консуело венеціанською говіркою. «Чорт, забирай! Бідолашна моя зінгарелла! Що ж, цей будинок – притулок підкітів, чи що? Ти з'явилася сюди?» щоб взяти або залишити своє дитинча. Видно, у нас із тобою одне щастя, одна доля. Без сумніву, у наших дітей і батько один і той же, адже наші з тобою пригоди почались у Венеції одночасно. І я переконалася, журячись за тобою, що Анзулетто втік од нас у минулому сезоні, перервавши свій ангажемент. Зовсім не для того». Щоб погнатися за тобою, як усі думали Пані, відповіла Консуело бліда, але спокійна Якби я мала нещастя бути в таких же близьких стосунках з Анзолетто, як ви І внаслідок цього мала б щастя стати матір'ю Тому що це завжди щастя для жінки, що вміє почувати Дитя моє не було б тут «А, розумію. Волода літа з похмурим вогнем в очах. Його виховували на вілі дзустін'яні. У тебе вистачило б розуму. У мене його, на жаль, не вистачило. Ти запевнила б милого графа, що його честь вимагає визнання дитини. Але ти не мала нещастя, як запевняєш бути коханкою Анзолето». А Дзостіняні був настільки щасливий, що не залишив тобі доказів своєї любові. Кажуть, Йосиф Гайдн, учень твого вчителя, утішив тебе у всіх твоїх халепах і без сумніву диття, що ти заколисуєш. Ваше, пані! вигукнув Йосиф, який прекрасно розумів тепер Венеціанського вірку, стаючи між Консуело. І Корилою один вигляд його змусив відступити на хабну жінку. Вам це свідчить Йосиф Гайдн. До вашого відома він був присутній, коли ви народжували цю дитину. Обличчя Йосифа, який не зустрічався з нею від того злощасного дня, раптом воскресило в її пам'яті всі обставини, які вона марно силкувалася пригадати. І в циганчаті Бертоні вона побачила риси циганочки Консуело. У неї мимоволі вирвався вигук подиву. І з хвилину в душі її ішла боротьба між соромом і досадою. Але незабаром цинізм узяв своє, і з її вуст знову посипались образи. По правді сказати, діти мої, я вас не впізнала!» Вигукнула вона неприємно гілейним тоном. «Обоє ви були дуже милі, коли я зустріла вас у розпалі ваших пригод, а переодягнена консуело була дійсно гарним хлопчиком. Так виходить, тут, у цьому святому будинку провела вона благочастиво в товаристві товстого каноніка і молоденького Йосифа цілий рік» утіхши з Венеції. «Но, Зінгарела, не турбуйся, дитя моє. У кожної з нас своя таємниця, і імператриця, що бажає все знати, нічого не довідається ні про одну з нас. Припустимо навіть Корило, що в мене є таємниця, холодно мовила Консуело, але вона у ваших руках тільки з сьогоднішнього дня». А я володіла вашою в той день, коли протягом години говорила з імператрицею за три дні до підписання вами ангажементу. І ти погано говорила про мене? – закричала Корила, червоніючи від злості. Якби я розповіла їй те, що знаю про вас, ви не були б запрошені, а поза як ви одержали ангажемент, то, мабуть, я не захотіла скористатися з нагоди. Чому ж ти цього не зробила? Вже дуже ти дурна, мабуть, – вигукнула Корила, щиро серно виявляючи всю свою розбещеність. Консуело Йосиф, перезирнувшись, не могли не всміхнутись одне одному. Усмішка Йосифа була сповнена презирства до Корили, але ангельська усмішка Консуело – ніби підносилася до неба. «Так, пані», – відповіла вона, пригнічуючи Корилу своєю лагідністю. «Я саме така, як ви сказали, і вважаю це благом для себе». «Не таке вже це благо, сердего, поза як мене запрошено на сцену, а тебе ні», – заперечила спантеличина. І трохи стривожена корила. Мені говорили в Венеції, що в тебе не вистачає розуму, і ти погано ведеш свої справи. Це єдино вірне з усього, що розповідав про тебе Анзолето. Але що поробиш? Не моя провина, що ти така. На твоєму місці я сказала б усе, що знала про корилу, а себе виставила б снотливою, святою. Імператриця повірила б. Її неважко переконати і я витиснула б усіх своїх суперниць. Але ти нічого не сказала. Це дивно, і мені жаль тебе. Ти не вмієш улаштовуватися. Цього разу презирство взяло гору над добурення. Консуело Йосип вибухнули сміхом, а Корила Відчувши, що її суперниця не настільки безсила втратила свою задерекувату уїдливість, якою озброїлася було спершу, безцеремонно присунулась цілець до вогнища і зібралася продовжувати розмову, маючи намір вивідати сильні й слабкі сторони своїх супротивників. У цей момент вона опинилася віч з каноніком, якого вона дотепер не бачила, тому що благочестивий батько, керуючись інстинктивною обережністю духівника, зробив знак дебелій годувальниці і її двом дітям затулити його, поки він не розбереться в тому, що відбувається. Розділ 94 Після брудного натяку на відносини Консуело і Товстого Каноніка поява останнього приголомшила Корилу, ніби вона побачила голову медузи. Але вона заспокоїлася, згадавши, що мовила венеціанською говіркою, і привіталася з Каноніком по-німецькому з цією сумішю ніяковості і нахабства, якими відзначаються погляд і обличчя жінки легкої поведінки. Канонік, зазвичай такий увічливий і люб'язний, тут одначе не тільки не підвівся, але навіть не відповів на її уклін. Корила, яка розпитувала про нього у Відні, чула від усіх, що він надзвичайно добре вихований, великий цінитель музики, людина, не здатна педантично читати суворі настанови жінці, особливо співачці» і все збиралася побачитися з ним і пустити в хід чари, щоб перешкодити йому погано відгукуватися про неї. Але якщо в таких справах вона мала тя мущість, якої бракувало Консуело, то разом з тим їй властиві були і безтурботність, і безвладність, породжені розбещеністю, лінню, і навіть, хоча це може здатися тут недоречним, неохайністю, у грубих натур усі ці слабості чіпляються одна за іншу. Розніженість душі і тіла паралізує здійснення задуманого. Юкорили, за природою своєю, здатною на будь-яку підступність. Рідко вистачало енергії довести інтригу до кінця. Вона відкладала з дня на день відвідування каноніка. І тепер, коли він виявився, Таким холодним і суворим, очевидно з ніяковіла. І ось, прагнучи сміливою витівкою поправити справу, вона звернулася до Консуело, що продовжувала тримати на руках Анджелу. «Послухай, чому ти не даєш мені поцілувати мою дочку і покласти її до ніг пана Каноніка, щоб...» «Пані Корило!» – перервав їй Канонік тим сухим, Насмішкувато-холодним тоном, яким він колись говорив пані Бригіто. «Будьте ласкаві, дайте цій дитині спокій!» Із великою вишуканістю, хоча й трохи повільно, він продовжував по-італійському, не знімаючи шапочки, насунутої на вуха. «Ось чверть години, як я вас слухаю, і хоча не дуже знайомий, із вашою провінційною говіркою, все-таки зрозумів достатньо. І скажу вам, що ви найнахабніша негідниця, яку я зустрічав у житті. Але все-таки я думаю, що ви скоріше дурні, аніж зілі, і більш підлі, аніж небезпечні. Ви нічого не тямите у прекрасних учинках, і було б втратою часу змусити вас зрозуміти їх. Одне можу вам сказати, говорячи з цією дівчиною, цією незайманою, цією святою, як ви зараз глузливо назвали її, ви оскверняєте її, не говоріть же з нею. Що стосується дитини, народженої вами, ви, доторкнувшись до неї, заплямували б її. Не доторкайтеся ж, дитина... «Священна істота! Консуело це сказала, і я зрозумів її, тільки за клопотанням і завдяки умовлянням цієї самої Консуело я зважився взяти під свою опіку вашу дочку, не обоявшись того, що одного чудового дня її погані інстинкти, які вона може успадкувати від вас, змусять мене покаятися в цьому». Ми сказали собі, що милість Божа дає можливість у всякій істоті пізнати і творити добро. І ми обіцяли собі дати їй добро і допомогти їй творити його легко і радісно. Якби залишилася дитина у вас, усе було б зовсім інакше. Будьте ж добрі від сьогоднішнього дня не вважати Анжелу своєю дочкою. «Ви покинули її, поступилися, віддали. Вона більше вам не належить. Ви передали певну суму грошей, як плату за її виховання». Він зробив знак годувальниці, і та, попереджена ним за кілька хвилин до того, вийняла з шафи перев'язаний і запечатаний мішечок, той самий, який прислала корила Канонікові, Разом із дочкою, і який так і не був відкритий. Канунік узяв його і, кинувши до ній корили, додав: Ми не потребуємо ваших грошей і не хочемо їх. А тепер я прошу вас залишити мій дім, і ніколи, ні під яким приводом тут не з'являтися. І з цією умовою, а також за обіцянки, що ви ніколи. Не дозволите собі відкрити рота щодо обставин, які змусили нас увійти зносини з вами. Ми, зі свого боку, обіцяємо вам цілковите мовчання із приводу всього, що вас стосується. В противному разі, попереджаю вас, у мене більше засобів, аніж ви думаєте, довести всю правду до відома її імператорської величності. І тоді дуже можливо, що ваші лаврові вінки та захоплені овації ваших театральних шанувальників зміняться на кілька років монастирем для розкаюваних грішниць. Сказавши це, канонік підвівся, зробив знак годувальниці взяти на руки дитину, а консуелу з Йосифом вийти в глиб кімнати. Потім він указав кориллі пальцем на двері. І та, понята жахом, бліда і тремтяча, вийшла немов божевільна, не знаючи, куди йде, і не розуміючи, що навколо неї відбувається. Канонік, виганяючи її, ледве не спрокльонував, був охоплений обуренням чесної людини, і це надавало його словам надзвичайної сили. Консуело Йосиф жодного разу не бачив його таким – Звичка вважати себе наділеним владою, що ніколи не полишає духовну особу, і царствена манера наказувати, що таїлася у нього в крові і видавала в ньому в цю хвилину побічного сина Августа Дрого, надали каноніку, про що він, може, навіть і не підозрював, якоїсь непереможної величі. Корила? що не звикла до того, аби чоловік із таким спокоєм говорив їй сувору правду. Відчула такий страх, якого не вселяв їй іще жоден розлютований коханець, який із помсти або презирства осипав її своєю грубою лайкою. Марновірна італійка, вона й справді злякалася цього абата і його анафеми. Як божевільна подалася вона через сад, а канонік, Стомлений з усиллям, настільки невластивим, його веселій і добрій вдачі, опустився на стілець, блідий, майже непритомний. Кинувшись йому на допомогу, консуело мимоволі продовжувала стежити поглядом за злощасною корилою, що віддалялася поспішною, непевною ходою. Вона бачила, як корила в кінці алеї спіткнулася і упала на траву чи то ступившись, чи тому, що не мала вже сили триматися на ногах. Консуело, добра від природи, вважала, що акторка дістала більш суворий урок, аніж у неї самої вистачило б сили їй дати. Залишивши каноніка під опікою Йосифа, Консуело побігла до своєї суперниці, що билася в жорстокому нервовому припадку. Не знаючи, як заспокоїти Корилу і не сміючи привести її назад до аббатства, вона намагалася втримати її, щоб та не качалася по землі і не обдирала собі руки об пісок. Декілька хвилин Корила була, як божевільна, але коли вона побачила, хто надає їй допомогу і намагається її втішити, вона раптом заспокоїлася і тільки мертвотно сполотніла, Стиснувши губи, спрямувавши в землю погаслий погляд, вона зберігала вперте мовчання, Одначе вона дозволила провести себе до екіпажа, що чекав їй біля воріт, і не проронивши жодного слова, сіла в нього, підтримувана своєю суперницею. «Ви дуже погано почуваєтесь?» – запитала Консуело, перелякана. Її спотвореними рисами. Дозвольте мені провести вас частину шляху, а назад я повернуся пішки. Замість усякої відповіді корила грубо відштовхнула дівчину, потім секунду якось загадково дивилася на неї і, раптом, заридавши, закрила лице однією рукою, а іншою махнула машталіру, щоб він їхав. Сама ж не бажаючи бачити свою великодушну суперницю, опустила фіранку. Наступного дня, до початку останньої репетиції, Консуело була на своєму посту і очікувала Корилу. Примадонна наказала передати через свого служника щось пізниця на півгодини. Кафарієло послав їй до всіх чортів і оголосивши, що не має наміру, «Залежати від такої дурепи і не чекатиме її!» «Прикинувся, начебто збирається піти!» Пані Тезі, й хвора, побажала бути присутньою на репетиції, щоб побавитися над корилою. Вона звеліла принести собі диван і вляглася на ньому за першою кулісою, що зображувала підібрану завісу, що театральним жаргоном зветься «плаще марлекіна». Тезі почала заспокоювати свого друга і сама вирішила оперто чекати Корилу, упевнена, що та бариця, бажаючи уникнути її критики. Нарешті Корила з'явилася, більш бліда й виснажена, ніж навіть пані Тезі, і та, побачивши її в такому стані, порожевіла і підбадьорилася. Замість того, щоб як зазвичай Скинутий себе на киткою капелюшок, і з величною розв'язністю, корила в знемозі опустилася на дерев'яний позолочений трон, забутий у глибині сцени і згасаючим голосом звернулася до Гольцбауера. Пане директоре, заявляю вам, що я страшенно хвора, зовсім без голосу, і провела. «Жахливу ніч!» «І з ким?» Томливо запитала тезівка Фарєло. «І тому?» Вела далі корила. «Я зовсім не в змозі репетирувати сьогодні і співати завтра, хіба тільки знову візьму ролі сміни, а роль Бероніки видасте інший". «Та ви що, пані?» Скрикнув Гольцбауер, немов громом уражений. «Чи можна напередодні спектаклю, час якого призначено самим двором, наводити які-небудь відмовки? Це немислимо, і я ні в якому разі не можу прийняти їх». «А все-таки вам доведеться погодитися», заперечила Корила вже своїм звичайним. Далеко не лагідним голосом. «Я запрошена на другі ролі, і в моєму контракті немає пункту, що зобов'язує мене виконувати перші. Я тільки з люб'язності погодилася замінити сеньору тезі, щоб не переривати розваг двору. Тепер я захворіла і не можу дотримати своєї обіцянки, а насильно співати ви мене не змусите». «Мила моя, тобі просто накажуть співати!» – втрутився Кафарєло. «І ти проспіваєш погано, як ми і передбачали. Це невелике нещастя додасться до всіх тих, які ти сама накликала на свою голову. Але каятися тепер пізно. Треба було думати про все раніше». Занадто ти понадіялася на свої сили. Ти провалишся, але нам-то всім, яке до цього діло? Я проспіваю так, що забудуть про саме існування Береніки. Порпоріна також своєю маленькою роллю і сміни винагородить публіку, і всі будуть задоволені. Крім тебе, це послужить тобі уроком». А зумієш ти скористатися ним наступного разу, чи ні? Цього вже я не знаю. Ви дуже помиляєтеся щодо причини моєї відмови, упевненим тоном відповіла Корила. Якби я не була хвора, ймовірно, я проспівала б свою партію не гірше будь-якої примадонни. Але оскільки я не в змозі співати, то проспіває її, Інша. І проспіває так добре, як ніхто ще не співав її досі у Відні. І це станеться не пізніше завтрашнього дня. Таким чином спектаклі відбудеться своєчасно. А я із задоволенням знову буду виконувати партію сміни. Вона мене не стомлює. «Ви, значить, розраховуєте?» Сказав здивований Гольцбауер, що пані Тезі настільки поправиться до завтрашнього дня, що зможе проспівати свою партію. «Я прекрасно знаю, що пані Тезі ще довго не зможе співати», – мовила корила так голосно, що із трону, де вона сиділа, її могла чути Тезі, що лежала на дивані за десять кроків однеї. «Дивіться, як вона змінилася! На неї просто страшно дивитись! Але я сказала, що в нас є чудова Бараніка, незрівнянна, що переважає всіх нас! Ось вона!» – додала підводячись корила і, взявши за руку Консуело, вивела її на саму середину стривоженого і схильованого гурту акторів. «Я?» Вигукнула Консуело, як їй здавалося, що вона бачить сон. «Ти!» – закричала Корила судорожним рухом, штовхаючи її до трону. «Ось ти, цариця, Порпоріно! Ось ти на першому місці! І це я зводжу тебе на нього! Я!» «Такий був мій обов'язок стосовно тебе!» «Пам'ятай це!» Гольцбавер у повному розпачі, ризикуючи не виконати свого обов'язку і, може навіть позбутися місця директора, не міг відкинути цю несподівану допомогу. Він прекрасно бачив з того, як консуело провела ролі смени, що вона буде на висоті і у партії Бареніки. Незважаючи на свою неприязнь, до консуело і до порпори. Тепер він міг боятися тільки одного, що юна співачка не погодиться взяти на себе цю роль. І вона дійсно почала рішуче відмовлятися. По-дружньому потискуючи руку корили, вона пошепки благала її не приносити їй жертви, так мало потрібно її самолюбству. Тоді як для її суперниці... Це було найжахливішою із усіх спокут, найстрашнішим самоприниженням, до якого та могла себе примусити. Корила залишилася непохитною у своєму рішенні. Пані Тезі перелякана серйозним суперництвом, що загрожує їй. Дуже хотіла спробувати голос і знову зятися за свою роль, хоча б навіть і з ризиком для життя, тому що вона була не на жарт хвора, але не зважилася на це. Тоді на імператорській сцені не дозволялися капризи, з якими тепер так терпляче мириться поблажливий і добродушний владика нашого часу – публіка. Двір очікував побачити нову виконавець у ролі Бероніки. Йому про це було обіцяно. Імператриця на це розраховувала. Ну, погоджуйся, сказав Кафарієло порпоріні. Ось перший розумний вчинок корили за все її життя. Скористаймося ж ним. Але я ролі не знаю. Я не проходила її, говорила Консуело. Не зможу я вивчити її до завтрашнього дня. Ти чула її? «Отже, знаєш, і завтра проспіваєш», – промовив нарешті громовим голосом Пурпура. «Досить маніжитися, припиніть суперечки, більше години ми втратили на балаканину. Пане диригенте, накажіть скрипкам починати, а ти, Береніко, марш на сцену. Не треба нот, геть ноти, хто був на трьох репетиціях?» Мусить знати всі ролі на пам'ять. Говорю тобі, роль ти знаєш. Ні, Бареніко, усього твого серця ти не відкриєш, співала Корила, знову ставшись меною. А тепер, подумала жінка, що судила про марнославство Консуело за своїм власним, вона й думати забуде про мої дірця. Консуело, чия феноменальна пам'ять і надзвичайна легкість засвоєння, були прекрасно відомі Пурпорі, дійсно проспівала свою партію без єдиної запинки в мелодії або в тексті. Пані Тезі була так вражена її грою та співом, що відчула себе набагато гірше і після першої ж дії наказала відвести себе додому. Наступного дня... Консуелу потрібно було на п'яту годину приготувати собі костюм, відпрацювати музичні пасажі та ще раз уважно повторити всю партію. Успіх її був настільки явний, що імператриця, виходячи з театру, сказала «Що за чудесна дівчина! Треба неодмінно видати її заміж! Я подбаю про це!» З наступного ж дня почали репетирувати Зенобію на поезію Метастазію і музику Прадієрі. Сюжет опери ґрунтується на оповіданні Тацита. Дочка вірменського царя Мітридата Зенобія любить парфянського принца Тридата, але за наполяганням батька стає дружиною Радаміста, сина царя Іберії. Убивство Мітридата – Змушує Радаміста й Зенобію втікати. Рада міст, якого наздогнали вороги, заколює дружину і кидає її у хвилі Араксу. Пастухи рятують Зенобію і приводять до тіри дата, але вона залишається вірною радамісту. Корила знову наполягала на тому, щоб Консуело виконувала головну роль, другу роль цього разу, Взяла на себе пані Гольцбауер, і позаяк вона була музичніша за корилу, то оперу розучили набагато краще, ніж першу. Метастазіо був у захваті, бачачи, що його ліра, занедбана і забута під час війни, знову входить у милість при дворі і робить фурор у Відні. Мається на увазі війна за австрійську спадщину – він майже перестав думати про свої хвороби і спонукуваний прихильністю Марії Терезії та своїм обов'язком письменника творити все нові і нові лібреатто для опер, готувався, вивчаючи грецькі трагедії і латинських класиків, до створення одного з тих шедеврів, які італійці в Відні, а німці в Італії безцеремонно ставили вище трагедії Корнеля, Расіна, Шекспіра. Кальдерона, словом, кажучи відверто і без фальшивого сорому, понад усе. Але в нашій оповіді і без того досить довгій і перевантаженій подробицями. Ми не зловживатимемо, мабуть, давно вже виснаженим терпінням читача і ділитимемося з ним своїми думками стосовно геніальності Метастазіо. Читачеві це мало цікаво, ми тільки повідомимо його, що консуело нишком говорила із цього приводу Йосифу. «Милий мій Беппо, ти не можеш собі уявити, до чого мені важко грати ці ролі, що вважаються такими піднесеними, такими зворушливими. правда, рими гарні, і співати їх легко. Але що стосується персонажів, де я вже тут узяти натхнення?» Ледве зберігаєш серйозність, зображуючи їх. До чого ж безглузда умовність спроба передати античний світ засобами сучасності, всі ці інтриги, пристрасті, напучування, які, мабуть, були б дуже доречні в мемуарах Марґрафині Барецької, барона Фонтренка, принцеси Кульмбахської, але у вустах Рада міста, Береніки або Арсіної? Є просто безглуздою нісенітницею. Коли, поправляючись після хвороби, я жила в замку Велетні, граф Альберт часто читав мені вголос, аби приспати мене, але я не спала і слухала, затамувавши подих. Читав він грецькі трагедії Софокла, Есхіла і Еврипіда, читав їх по-іспанськи, повільно, але ясно. Не задумуючись, не зважаючи на те, що перед очима в нього був грецький текст. Він так добре знає стародавні й нові мови, що здавалося, бутім він читає чудово зроблений переклад. За його словами, він прагнув перекладати як найближче до оригіналу, щоб у його сумлінні передачі я могла осягнути геніальні твори греків у всій їхній простоті. Боже, яка велич, які образи, скільки поезії, яке почуття міри, якого велетенського розмаху люди, які характери цілісні, могутні, які трагічні ситуації, які глибокі істинні прикрості, які несамовиті і страшні картини проходили перед моїми очима. І я, ще слаба, збуджена сильними переживаннями, що викликали мою хворобу, була така схвильована його читанням, що уявляла себе то Антигоною, то Клітемнестрою, то Медеєю, то Електрою. Антигона це героїня трагедії Софокла "Едіп у Колоні", та Антигона. Клітемнестра це героїня трагедії Схіла "Агамемнон". Першої частини трилогії Орестея, а також трагедії Електра Софокла та Електра Еврипіда, медея, героїня однойменної трагедії Еврипіда, уявляла, що переживаю ці криваві мсти відрами не на сцені при світлі рампи, а серед страшенних пустель, біля входу взяючи печери або під колонадами античних храмів, де при слабкому світлі жартовників люди оплакували мертвих, влаштуючи змови проти живих. Я чула жалібний хорий троянок і бранок Дарданії, ерменіди танцювали навколо мене. Але в якому дикому ритмі? Під які пекельні мелодії? Троянки – це мається на увазі трагедія Еврипіда «Троянка» в якій зображено страждання жінок Трої, взятих у полон переможцями-греками. Дарданія – місто в Трої, назване по імені родоначальника троянців Дардана. Троя або Іліон – це старовинне місто на північно-західному узбережжі Малої Азії, де за епосом та іншими давньогрецькими джерелами на початку XII століття до нашої ери відбулася Троянська війна. Назва міста пов'язана з іменами Троянського володаря Троя та його сина Іла. Троя або Іліон. Дата заснування – 3000 років до нашої ери. Еоменіди це богині-помсти, що переслідували та карали злочинців зображені в трагедіях Есхіла, Софокла, Єврипіда. Спугад про них іще й тепер викликає в мене тремтіння на солоди жаху. Ніколи на сцені, втілюючись свої мрії, я не буду переживати тих хвилювань, не відчую в собі тієї сили, які вирували тоді в моєму серці і в моїй свідомості. Саме тоді я зрозуміла, що таке драма, трагічна дія, поезія театру. У той час, як Альберт читав, я подумки імпровізувала наспів і уявляла, що вимовляю все те, що чула від нього. Не раз я ловила себе на тому, що приймаю позитий героїнь, чиї слова вимовляв Альберт, що на лиці моєму з'являється їхній вираз. І часто бувало, він зупинявся злякано, думаючи, що бачить перед собою андромаху або аріадну. Андромаха це героїня однойменної трагедії Еврипіда. Аріадна героїня послання Аріадни та Зею, зі збірника Овідія, героїня та героїня вірша Катула, весілля Палея й Фетиди. О, повір! Я більшого навчилася і більше осягла за місяць його читання ніж зможу осягнути за все своє життя, якщо мені доведеться визубрювати вірші пана Метастазіо. І якби музика, написана композиторами, не була сповнена почуття правди, що відсутні в дії, мені здається, я знемогла б одві рази, зображуючи велику герцогиню Зенобію, що розмовляє з ландграфиною Аглаєю, і слухаючи, як фельдмарша Радаміст свариться з прапороносцем пандурів Зопіром. А Глая – це героїня опери Зенобія, пастушка, яка виявляється сестрою Зенобії. Зопір – герой опери Зенобія, удаваний друг Радаміста, закоханий у Зенобію. О, яке все це фальшиве, страшенно фальшиве, милий мій Беппо, фальшиве. Як наші костюми, фальшиве, як білява перука Кафаріело в ролі Тіридата, фальшиве, як пенюар а Помпадур на пані Гольцбауер у ролі вірменської пастушки, як одягнені в рожеве трико, литки царевича Деметрія. Це герой опери Антігон, син царя Антігона, який любить Бареніку, Як декорації, що їх ми бачимо поблизу. І які схожі на пейзажі Азії, не більше, ніж Абат Метастазіо, на старця Гомера. Тепер я розумію, відповів Гайден, чому створення ораторії навіває на мене більше натхнення і надії на успіх, аніж написання опери, хоча я і почуваю потребу писати для театру, якщо взагалі зважуся коли-небудь на це. Йозеф Гайден зважився на написання опер, і написав їх 24. Мені здається, що композитор може дати простір своєму натхненню і захопити уяву слухачів у вищій сфері музики тільки в симфонії, де йому не заважають дешеві і оманні ефекти сцени, де душа говорить із душею, і музичні образи сприймаються не зором, а слухом. Розмовляючи так в очікуванні, поки всі зберуться на репетицію, Йосиф і Консуело прогулювались уздовж великої декорації заднього плану, що зображувала в той вечір ріку Аракс. А зараз у напівтемряві театру то була усього лиш величезна смуга полотна синього кольору, натягнута між іншими полотнами, розмальованими жовтими плямами, що мали зображувати. Кавказькі гори. Відомо, що декорації заднього плану приготовлені для спектаклю. Місяця одна за одною таким чином, щоб у міру потреби їх можна було підняти за допомогою блока. У проміжках між ними під час вистави снують актори. Дрімають або обмінюються понюшками тютюну статисти, сидячи або лежачи в пелюці. Під краплями мастила, що повільно стікає з погано заправлених кенкетів. Удень цими темними вузькими проходами прогулюються актори, повторюючи ролі або розмовляючи одне з одним про свої справи. Часом вони підслуховують чужі секрети, виявляють складні інтриги, користуючись тим, що мовці не бачать їх через яку-небудь морську затоку або міську площу. На щастя, Метастазіо не стояв на іншому березі Араксу в той час, коли недосвідчена Консуело висловлювала гайдно своє обурення. Репетиція почалася. Це була друга репетиція Зенобії, і вона йшла так добре, що оркестранти навіть аплодували, ударяючи, як зазвичай, смичками по скрипках. Музика при Дієрі була чарівна і Порпора диригував з набагато більшим піднесенням, аніж оперою Гассе. Роль Тіридата була однією з коронних ролей Кафаріело, і він не вбачав нічого поганого в тому, що нарядивши його в одяг суворого парфянського воїна, його змусили воркотіти, як селадон, і говорити, як Клітандр. Клітандр – традиційне ім'я Героя коханця у французькій літературі 17-18 століття, Консуело, хоча й відчувала, що її роль фальшива і пихата для античної героїні, але, принаймні, сам образ Зенобії був їй до душі, вона навіть знаходила в переживаннях своєї героїні, подібність із душевним станом, у якому перебувала сама, коли опинилася. Між Альбертом і Анзолето, і забувши про необхідність передавати те, що ми називаємо тепер місцевим колоритом, Консуело жила тільки загальнолюдськими почуттями і перевершила саму себе в арії настільки співзвучній її особистим переживанням. Місцевий колорит – це відтворення національної історичної своєрідності певної епохи, відображення характерних особливостей, побуту, звичаїв, усього життєвого укладу, певного народу. Поняття «місцевий колорит» було введено в обіг письменниками-романтиками, які виступали проти зображення людини поза часом і простором у творах представників класицизму. Співала «Серця тайно відкрито, і вам боги. Давно відомо, що мої бажання чисті і жалі мої безвинні. У цю мить її охопив справжній душевний трепет, і вона усвідомлювала, що тріумф нею заслужений. Вона вже не мала потреби в заохоченні Кафаріелло, а співак, над яким цього разу не тяжіла присутність тезі, Щиро захоплювався Консуело. Тепер вона була впевнена в собі, упевнена, що справила надзвичайне враження на публіку своїм виконанням і що здатна справити таке враження за будь-яких обставин і при будь-яких слухачах. Вона зовсім примирилася зі своєю роллю, із цією оперою, зі своїми партнерами і самою собою. Словом примирилася з театром і, незважаючи на те, що за годину до цього проклинала своє становище, вона відчула таке глибоке, таке раптове і могутнє натхнення, що тільки артист, спроможний зрозуміти, стільки століть праці, розчарувань і страждань може воно спокутувати в одну мить. Розділ 95-й, як учень, та до того ж напівслуга Порпори, Гайден, який жадав слухати музику і вивчати саму техніку композиції опер, дістав дозвіл бувати за лаштунками, коли співала Консуело, та ось уже два дні він помічав, що Порпора, який з першу недоброзичливо ставився до його присутності в театрі, Тепер з добродушним виглядом дозволяв йому перебувати там, навіть перш ніж він устигав розкрити рот і попросити про це. Справа в тому, що в голові професора виникла нова ідея. Марія Терезія, розмовляючи про музику з венеціанським посланником, знову повернулася до своєї матримоніальної манії, як висловлювалася Консуело. Її величність сказала, що їй було б дуже приємно, якби талановита артистка облаштувалась у відні, вийшовши заміж за молодого музиканта, учня порпори, відомості про Гайдна вона почерпнула від того ж посланника, і позаяк Корнер дуже хвалив юнака, говорячи, що в нього величезні музичні здібності, а головне що він старанний католик. Її величність доручила своєму співрозмовникові влаштувати цей шлюб, обіцяючи пристойно забезпечити юну пару. Думка ця посміхалася панові Корнеру. Він ніжно любив Йосифа і уже давав йому щомісяця 72 франки, щоб юний музикант міг спокійно продовжувати заняття. Корнер Гаряче ратував за нього перед пурпорою. і старий, боячись, якби Консуело не наполягала на своєму, не залишила б сцену, вийшовши заміж за знатного вельможу. Нарешті, після тривалих вагань і затятого опору, дав себе умовити, хоча, звичайно, маестро зволів би, щоб його учениця жила, не знаючи ні заміжжя, ні любові. Вважаючи будь-що домогтися своєї мети, посланник вирішив показати Порпорі твори гадна і відкрив йому, що серенада для тріо, яка сподобалася маестро, складена беппо. Порпора визнав, що в ній є зародок великого таланту, що він міг би дати юному композиторові гарний напрямок, а також допомогти йому своїми порадами в написанні п'єс для голосу і що нарешті майбутній співачки, що вийде заміж за композитора, має всі підстави скластися досить вдало. Надзвичайна молодість цієї пари і мізерні статки змусять їх працювати, не плекаючи при цьому ніяких марнолюбних надій. І таким чином Консуело буде прикута до театру. Словом Маестро здався. Він, як і Консуело, не одержував відповіді з замку велетнів. Він побоювався, що це мовчання як-небудь перешкодить його планам, а також страшився якої-небудь витівки з боку молодого графа. Якби мені вдалося навіть не видати заміж, а тільки обручити її з іншим, думало старому, тоді вже нічого було боятися. Сутужніше всього Було дістати згоду Самої Консуело Переконувати її Значило б вселити їй думку Про опір Неаполітанська хитрість підказала Маестро, що сила обставин Має непомітно змінити Напрям думок молодої дівчини Вона почувала Дружбу до Беппо Тоді як Беппо, хоч і переміг Любов у своєму серці Ставився до Консуело так Палко виявляв стільки замилування й відданості, що Порпора легко міг припустити жагучу закоханість юнака. Маестро вирішив не втручатись у відносини Йосифа з Консуело, дати юнакові можливість домогтися взаємності і повідомивши йому слушний момент плани імператриці та свою власну згоду, додати сміливості його красномовству та жару його переконанням. Словом, він раптом перестав грубо обходитися з ним, принижувати його, і надав юним друзям цілковиту волю, тішачи себе надією, що таким чином справи підуть скоріше, ніж якби він втрутився відкрито. Майже не сумніваючись в успіху свого заміру, Порпора зробив одначе велику помилку, він піддав репутацію Консуело лихослів'ю. Варто було тільки двічі підряд побачити за лаштунками біля неї Йосифа, щоб весь театральний люд заговорив про її ніжні стосунки з молодиком. Бідолажна Консуело, довірлива і необережна, як усі правдиві та снотливі душі, не передбачала небезпеки і не подумала оберігати себе. І ось від дня репетицій Зенобії всі насторожилися, розв'язались язики. За кожною кулісою, за кожною декорацією актори, хористи і інші службовці обмінювалися злісними або грайливими, осудними або доброзичливими зауваженнями про непристойність інтриги, що зароджується, або про наївність щасливих заручень. Консуело? Вся поринула в свою роль, у свої артистичні переживання, і нічого не бачила, не чула, не перечувала. Мріливий Йосиф цілком поринений оперою, що репетирувалася на сцені і тією, яку він винушував у своїй музичній душі. Іноді, щоправда, і чув якісь побіжно кинуті слова, але не розумів їх, тому що був занадто далекий від будь-яких сподівань. Коли до нього мимохідь долітав двозначний натяк або уїдливе зауваження, він підводив голову і оглядався, шукаючи, до кого вони відносяться, і не знаходячи нікого, глибоко байдужий до такого лихослів'я, знову поринав у свої думи. В антрактах опери часто ставилася яка інтермедія був, а того дня – репетирували імпресаріо з Канарських островів. Сценки Метастазіо дуже веселі і забавні. Це інтермедія у двох частинах, складена на музику Леонардо Лео, уперше поставлена у Венеції 1741 року. Корила, виконуючи в них роль Примадонни, вимогливої, владної і гімерної, була надзвичайно природна. І успіх, яким вона зазвичай користувалася в цій дотепній дрібничці, трохи утішав її в тому, що вона пожертвувала великою роль Зенобії. Поки репетирували останню частину інтермедії, Консуело, очікуючи третього акту, вся в полоні бурхливих переживань своєї ролі, зайшла в глибь сцени і опинилася між двох декорацій, страшною долиною порізаною горами і прірвами, що фігурувала у першому акті, і прекрасною рікою Араксом, облямованою пагорбами, що тішать око, яка мала з'явитися в третьому акті, щоб дати відпочинок очам чутливого глядача. Консуело швидко походжала туди-сюди, коли до неї підійшов Йосиф і подавіло залишане нею суфлерській будці. Вона відразу із задоволенням почала ним обмахуватися. Потяг серця так само, як і наумисне заохочення пурпори. Мимоволі спонукували Йосифа розшукувати свою подругу. Консуелош, яка звикла ставитися до нього з довірою та виливати йому свою душу, незмінно з радістю зустрічала його. І ось цю взаємну симпатію, якої не соромилися б і ангели на небесах, доля вирішила перетворити на джерело нещасть. Ми знаємо, що читачки романів поспішають довідатися найбільш хвилююче і жадають одна стільки бійок і сварок. Благаємо їх трохи потерпіти. «Ну, друже мій», сказав Йосиф усміхаючись і подаючи руку Консуело, «Мені здається, ти вже не так задоволена драмою нашого знаменитого абата І знайшла в мелодії молитви те відчинене вікно Через яке геніальний дух, що володіє тобою Вирвався нарешті на волю Ти, виходить, вважаєш, що я молитву проспівала добре? Хіба ти не бачиш, як у мене почервоніли очі? О, як, ти плакав Ну що ж? «Прекрасно! Дуже рада, що змусила тебе плакати! Ніби це вперше! Але, мила Консуело, ти стаєш саме такою акторкою, якою порпора хоче тебе бачити! Тебе охопила лихоманка успіху, коли бувало ти співала, крокуючи стежками богемського лісу, ти бачила мої сльози і сама плакала, розчула на красою свого співу». Тепер інша справа. Ти смієшся від щастя і тремтиш від гордості, бачачи викликані тобою сльози. Отож перед Консуело, ти тепер примадонна, перша співачка. У повному розумінні цього слова. Не говори мені цього, друже мій. Я ніколи не буду такою, як вона. І Консуело вказала жестом на Корилу що співала на сцені по той бік декорації. «Не зрозумій мене погано», – заперечив Йосиф. «Я хочу сказати, що тебе опанував Бог натхнення. Дарма твій холодний розум, твоя сувора філософія і спогад про замок велетнів боролися з духом Піфона. Він проник у тебе і полонив. Зізнайся, адже ти задихаєшся від щастя». Рука твоя тремтить у моїй, твоє обличчя збуджене, і я ніколи ще не бачив у тебе такого погляду, як у цю хвилину. Ні, коли граф Альберт читав тобі грецькі трагедії, ти не була так свильована, сповнена такого натхнення, як зараз. Боже, якого ти заподіюєш мені болю, вигукнула Консуело, раптом бліднучи і вириваючи свою руку з рук Йосифа. «Навіщо ти вимовляєш тут його ім'я? Ім'я – це священне, і не мусить лунати в цьому храмі божевілля. Це грізне ім'я жахливе, і як удар грому. Воно несе в нічну пітьму всі ілюзії і усі примари золотих снів. Якщо так, Консуело, сказати тобі правду, Знову заговорив Йосиф Після хвилинного мовчання Ніколи ти не зважишся Вийти заміж за цю людину Замовкни Замовкни Я обіцяла йому Якщо ж ти дотримаєшся обіцянки Ти ніколи не будеш щаслива з ним Покинути театр Відмовитися Від артистичної кар'єри Тепер уже пізно Ти тільки не відчула Таку радість що спогад про неї здатно отруїти все твоє життя. Ти мене лякаєш, Бепо, чому саме сьогодні ти говориш мені такі речі? Не знаю. Я говорю, немо мимоволі. Твій збуджений стан діє на мій мозок, і мені здається, що, повернувшись додому, я напишу щось велике. Це буде, можливо, якийсь несмак. Однаково але в ці хвилини я почуваюся геніальним. Який ти веселий і спокійний, а я від твоїх слів оп'яніла з гордості і щастя. Відчуваю гостру муку, і мені одночасно хочеться і сміятися, і плакати. Ти страждаєш, у цьому я впевнений, ти не можеш не страждати у той момент коли виявляється твоя сила, похмурі думки охоплюють і леденять тебе. Так, правда. Що ж це значить? Це значить, що ти артистка, а взяла на себе як обов'язок жорстоке зобов'язання противне Богові і тобі самій відмовитися від мистецтва. Учора ще мені здавалося, що це не так. А сьогодні я згодна з тобою. Але в мене розстроєні нерви, бо такі хвилювання жахливі і згубні. Я завжди заперечувала вплив нервів і їхню владу, завжди виходила на сцену, зберігаючи спокій, увагу і скромність. Сьогодні я собою не володію, і якби в цю хвилину мені треба було грати, я була б здатна і на геніальні базумства і, на жалюгідні гідні безглуздя. Кермо моєї волі виривається з моїх рук. Сподіваюся, завтра я буду іншою, адже в цьому хвилюванні водночас і захоплення, і болісна печаль. Бідолашний, друже, боюся, що відтепер завжди буде так, або, вірніше, сподіваюся на це, бо ти будеш дійсно великою, тільки в вогні такого хвилювання. Я чув усіх музикантів, усіх акторів, з якими мені доводилося зустрічатися, що без цього захопленого стану, без цього сум'яття, вони ні на що не здатні. І замість того, щоб з роками заспокоїтися, звикнути. Вони щоразу, коли натхнення відвідує їх, робляться все більше і більше сприйнятливими. «Це велика таємниця», – мовила зітхаючи Консуело. «Не думаю, щоб марнославство, заздрість, низька жадоба успіху могли опанувати мене так раптово і за один день перевернути все в мені до гори дном. Ні, запевняю тебе, коли я співала молитву Зенобії і дуети з ті датом, де пристрасть, і міць Кафаріело захоплювали мене як ураган. Я забула й про публіку, і про суперників, і про себе саму. Я була Зенобією. Я думала про безсмертних богів Олімпу із чисто християнським жаром. І палала любов'ю до цього самого добряга Кафаріело, на якого, після того, як опуститься завіса, я не можу дивитися без сміху. Все це дуже дивно, і я починаю думати, що драматичне мистецтво – вічна неправда, і Бог на кару насилає на нас божевілля, що спонукає вірити в мистецтво і вважати, що ми робимо високу справу, викликаючи ілюзії і в інших. Ні, не слід людині зловживати всіма пристрастями і хвилюваннями дійсного життя» перетворюючи їх на гру. Бог хоче, щоб ми зберігали нашу душу здоровою та сильною для справжньої любові, для корисних справ. А коли ми помилково розуміємо його волю, він карає нас божевіллям. Бог! Так, Бог! Воля Божа! Ось де таємниця Консуело! То може осягти його наміри щодо нас? Хіба вклав би він у нас і сколиськи потребу непереборний потяг до певного мистецтва, якби забороняв нам служити тому, до чого ми покликані? Чому з дитинства не любив я гратися зі своїми однолітками? Чому, як тільки був полишений на самого себе, я починав займатися музикою з такою пристрастю? що ніщо не могло мене відірвати від неї з такою посидючістю, яка оббила б іншу дитину мого віку. Відпочинок мене стомлював, праця вливала в мене життєві сили. Ти ж було і з тобою, Консуело, ти мені сто разів говорила про це. Коли одне з нас передавало іншому історію свого життя, Здавалося, що воно чує розповідь про себе самого. Повір, в усьому рука Божа і всяка здібність, усяке покликання до чого-небудь є воля Господа, навіть якщо нам не ясна його мета. Ти народилася артисткою, значить, так і має бути. Хто перешкодить тобі, уб'є тебе або зробить життя твоє гіршим від смерті. Ах, Беппо, вигукнула Консуело, збентежена і майже розгублена. Я знаю, що б ти зробив, якби ти був дійсно моїм другом. Що ж я мав би зробити, дорога Консуело, хіба моє життя не належить тобі? Ти мусив би вбити мене завтра ж, як тільки опуститься завіса. І я вперше і востаннє в своєму житті Виявлю себе щирою і натхненною артисткою Ах, я зволів би бити твого графа Альберта Або себе Зі смутною посмішкою мовив Йосиф У цю хвилину Консуело підвела очі на лаштунки Що стояли перед нею і оглянула їх Заклопотано сумним поглядом. Нутрощі театру в день настільки не схожі на ті, якими вони здаються здалеку при вечірньому освітленні, що той, хто не бачив їх, навіть не може собі цього уявити. Нема нічого сумнішого, похмурішого і страшнішого, аніж ця порожня зала, занурена в морок і тишу. Якби з'явилася в одній із театральних лож, Закритих, немов могили, яка-небудь людська фігура, вона здалася примарою, і найбезстрашніший актор позадкував би від жаху. Слабке тьмяне світло, що падає зверху зі слухових вікон у глибині сцени, косо стелиться по рештуваннях, сіруватому лахміттю, курних підмостках. На самій сцені погляд позбавлений перспективи. Не може звикнути до тісноти приміщення, де має діяти стільки людей, зображуючи величні рухи, палки пристрасті, масові збіговиська, неприборкані не пориви. Такими вони будуть здаватися глядачам, а насправді вони завчені, чітко розмірені, щоб не заплутатися, не наткнутися на декорації. Але якщо сцена здається маленькою, і жалюгідною, то навпаки висота приміщення, відведеного для стількох декорацій і машин, здається величезною. Особливо, коли сцена звільнена від усіх цих полотен, які зображують хмари, архітектурні карнизи або зелене гілля, що приховують від глядача справжню висоту приміщення. Ця висота дійсно нерозмірна, містить у собі. Що суворе, якщо потрапивши на сцену, нам здається, що ми в темниці, то дивлячись у гору, можна подумати, що ми опинилися в готичному храмі, але в храмі зруйнованому або недобудованому. Таке все там тімяне, безформне, хімерне, недоладне. Сходи, необхідні робітникам, висять без усякої симетрії, переплітаючись із примхи випадку і простягаючись без видимої причини до інших сходів, яких не помітиш серед усякого безбарвного мотлоху. Купи дощок, невідомого призначення декорації, що з вивороту здаються безглуздо розмальованими, мотузки, звиті як іерогліфи, уламки, яким назви не підбереш, блоки колеса, немов би призначені для якихось невідомих катувань. Усе разом узяте нагадує сни, які сняться перед пробудженням, коли бачиш якісь недоладності і робиш марні зусилля зрозуміти, де перебуваєш. Усе туманне, усе розпливчасте, усе здається готове розсипатися. Людина спокійно працює на палках, а здається, що вона зависла на павутині. Її можна прийняти і за моряка, що видирається по снастях корабля, і за гігантського пацюка, що підточує і гризе прогнилі зруби. Чутні слова, що доносяться невідомо звідки, вони вимовляються за вісімдесят футів над вами. І надзвичайно звучна луна, що притаїлася в усіх кутках цього фантастичного купола, доносить їх до вашого вуха чітко або неясно, дивлячись, як ви зробите крок – уперед чи в бік, от чого змінюються акустичні умови. Жахливий шум, за яким слідує тривалий свист, раптово потрясає підмостки. Що це? Падають з води? Тріщить і обвалюється тендітний балкон, ховаючи під своїми уламками бідолашних робітників. Ні, це чхену-пожежник або кішка кинулася в погоню за здобиччю через прірви цього висячого лабіринту. Поки ви не звикли до всіх цих предметів і до всіх цих шумів, вам страшно. Ви не знаєте, у чому справа, не знаєте, проти яких неймовірних примар вам слід озброїтися самовладанням. Ви нічого не розумієте, а те, чого не можна розпізнати оком, або свідомістю, те, що невиразне і невідоме, доводить до сум'яття, логіку почуттів. Потрапивши вперше в такий хаос, ви не знаєте, що й гадати, і, скоріш за все, очікуєте, що ось перед вами почнеться якийсь божевільний шабаш у таємничій лабораторії алхіміка. Посилання, якщо для проникливого погляду все має свою красу, то це, так би мовити, чистилище театру, сховане за сценою, може вразити уяву більше, ніж горесьвісні ефекти на сцені, освітлені і розтягковані під час вистави. У мене не раз виникало питання, у чому полягає ця краса, і чи вдасться мені описати її, якби мені схотілося передати цю таємницю чужій душі. Як? Скажуть мені, хіба може зовнішній вигляд предметів позбавлених краси, форми, порядку і ясності говорити будь-що, чам і розуму? Тільки художник здатен відповісти «Так, може». Згадаємо картину Рембрандта філософу розуму. роздумі». Величезна кімната, занурена в морок, нескінчені кручені сходи, що йдуть невідомо куди. Слабкі проблески світла, що то спалахують, то згасають, невідомо чому, на різних планах картини. Неясна в той же час чітка сцена, густий коричневий колорит, усюди розлитий, то більш темними, то більш світлими тонами. Чаклунство світотіні, гра променів, які падають на всякі незначні предмети, на який-небудь стілець, на глечик, на мідну вазу. І раптом усі ці речі, що не заслуговують на увагу, а тим більше на зображення в живописі, стають такими цікавими, навіть своєрідно красивими, що ви не маєте сили відірвати від них погляду. Вони наповнилися життям. Вони існують, вони достойні існування, бо художник доторкнувся до них своєю чарівною паличкою, заронив у них Іскру сонячного променя зумів простягнути між ними і собою примарний і таємничий покрив. Це повітря, що ми бачимо і вдихаємо, проникаючи в нього і поринаючи уявою в глибину полотна. І от, коли трапляється в дійсності натрапити на таку картину, хоча б складену з іще більш знехтуваних предметів, розбитий дощок, розідраних клаптів, закопчених стін, якщо бліде світло, обережно кидає на них свої близькі, якщо світлотінь надає їм художнього ефекту, що таїться у злитті гармонії всього існуючого, без усякої людської участі, людина сама зуміє знайти і осягнути цю таємницю, захопитися і насолодитися нею, мов великою перемогою здобутою нею самою. Майже неможливо передати словами ту таємницю, яку пензель великого майстра розкриває перед нашими очима, споглядаючи інтер'єри Рембранта, Тенірса, Герарда Доу і школи Рембранта. Найбільш пересічний глядач згадає і сам яку-небудь сцену здійсного життя. Що ніколи, одначе, не справляла на нього поетичного враження. Для того, щоб сприйняти поетично цю реальність і подумки перетворити її на картину Рембранта, достатньо володіти тим даром почуття живописного, що властиве багатьом. Але щоб словесним описом відтворити цю картину чужій уяві, потрібно володіти такою силою талантом, що мушу зізнатися. Я піддаюся в цьому разі своїй фантазії, без усякої надії на успіх. Навіть генєві, що обдарований такою силою і до того ж висловлюється віршами. Спроба ще більш дивовижна. Це не завжди вдавалось. І все ж не думаю, щоб у наше століття інший письменник-художник міг досягти хоча б приблизно таких результатів. Перечитайте вірш під назвою «Індійські колодязі. Це геніальний твір або плід фантазії, що розігралася залежно від того, чи пов'язують вас із поетом духовні узи, чи ні. Щодо мене, то при першому читанні він мене обурив. Безладність і розгул фантазії в описі були не мені, але після прочитання в мозку моєму. Перто трималися картини тих колодязів під земель, сходів і прірв, куди мене змусив пройти поет. Я бачила їх наяву. Не було сил вирватися звідти. Я була така пригнічена, що мені страшно було перечитати цей вірш. Я боялася виявити небездоганного письменника в настільки великому живописці й поеті. Тим часом в моїй пам'яті... Довго зберігалися останні вісім рядків, які за всіх часів і для всякого смаку будуть мати глибокий, піднесений і бездоганний зміст, незалежно від того, як ми сприйматимемо їх серцем, слухом чи розумом, примітка автора. Погляд Консуело неуважливо блукав дивним приміщенням і вперше в цьому безладді. Вона виявила поезію. В обох кінцях приходу, утвореного задніми декораціями, містилися глибокі чорні лаштунки, де від часу до часу немов тіні, прослизали якісь людські постаті. Раптом вона побачила, що одна з цих постатей зупинилася, немов очікувані, в очікуванні, і, як їй здалося, поманила її. «Це порпора?» – запитала вона Йосифа. Ні, відповів той, це, напевно, хто-небудь прийшов попередити тебе, що починають репетирувати третій акт. Консуело додала кроку, прямуючи до людини, чиє обличчя вона не могла розгледіти, тому що вона відступила до стіни. Але коли дівчина була в трьох кроках від людини і збиралася було звернутися до неї з запитанням, та швидко прослизнула повсусідні лаштунки глиб сцени, за задні декорації. «Хтось, очевидно, стежив за нами», – сказав Йосиф. «І очевидно, втік», – додала Консуело, вражена поспішністю, з якою ця людина зникла. «Не знаю, чому, але він злякав мене». Консуело повернулася на сцену і прорепетирувала останній акт. Наприкінці її знову охопило – колишнє натхнення. Уже зібравшись іти, вона почала шукати свою накидку, але осліплена раптовим потоком світла, над її головою несподівано відчинили слухове вікно і навскісний промінь призахідного сонця впав просто перед нею, не змогла відразу її знайти. Через різкий перехід від навколишнього моруку до світла вона першу хвилину, Нічого не бачила, і два-три кроки зробила навмання, як раптом опинилася біля тієї самої людини в чорному плащі, що налякала її за лаштунками. Бачила вона її неясно, але їй здалося, що вона впізнає її. З криком кинулася Консуело до неї, але та вже зникла, і вона даремно шукала її очима. «Що з тобою?» запитав Йосиф, подаючи їй накидку. «Ти наткнулася на яку-небудь декорацію? Забилась?» «Ні», – відповіла вона. «Я бачила графа Альберта». «Графа Альберта? Тут? Ти в цьому впевнена? Чи можливо?» «Це можливо! Це безсумнівно!» Вигукнула Консуело, тягнучи його за собою – і вона оглянула всі лаштунки, обігши їх і не пропустивши жодного куточка. Йосиф допомагав їй у пошуках, упевнений одначе, що вона помилилась. А в цей час Порпора з нетерпінням кликав її, щоб відвести додому. Консуело не знайшла нікого, хто хоч скільки-небудь нагадував би Альберта. Коли ж, вийшовши нарешті з театру зі своїм учителем, вона побачила всіх, хто одночасно з нею був на сцені, то помітила кілька плащів, досить схожих на той, який вразив її. Все одно, пошепки сказала вона Йосифу, що вказав їй на це, я його бачила, він був тут. Просто в тебе була галюцинація, заперечив Йосиф. Якби то насправді був граф Альберт, він заговорив би з тобою, а ти запевняєш, що цей чоловік двічі тікав при твоєму наближенні. Я не говорю, що це дійсно він, але я його бачила. І тепер думаю, як ти. То було видіння. Мабуть, із з ним трапилося яке-небудь нещастя. О, як би мені хотілося зараз же виїхати. Втекти до Чехії. Я впевнена, він у небезпеці. Він кличе мене. Він чекає на мене. Бачу, бідолашна моя Консуела, що, крім усього іншого, він іще нагородив тебе своїм божевіллям. Твій збуджений стан під час репетиції, коли ти співала, схилив тебе до таких видінь. Отямся, благаю тебе. І будь упевнена, якщо граф Альберту Відні, він іще сьогодні живісінький прибіжить до тебе. Ця надія підбадьорила Консуело. Вона прискорила крок, тягнучи за собою Беппо і залишивши позаду старого Пурпору. Маестро цього разу був навіть задоволений, що вона забула про нього і зайнялася розмовою з юнаком. Але Консуело так само мало думала про Йосифа, як і про маестро. Вона бігла, вся засапавшись, дісталася будинку, негайно ж піднялася до своєї кімнати. І нікого не знайшла. Йосиф поцікавив всю прислуги, чи не запитував, то Консуело, за її відсутності. Але нікого не було, і ніхто не прийшов. Консуело даремно прождала цілий день. Увечері і до самої пізньої ночі вона розглядала всіх запізнілих перехожих, які з'являлися на вулиці, їй усе здавалося, що хтось прямує до її будинку і зупиняється біля дверей. Але всі проходили мимо, один виспівуючи, інший по старечому кашляючи і губилися в мороці. Консуело лягла спати, переконана в тому, що їй просто привиділося. Наступного ранку, коли дивна мана розвіялася, вона зізналася Йосифу, що, по суті, не розгледіла жодної риси обличчя людини, про яку йшлося. Загальне враження від фігури, окрій плаща і манера його носити, блідість, чорнота на підборідді – це могло бути борідкою і тінню, що падала від капелюха, згущеною через дивне освітлення театру. Усе це смутно нагадувало Альберта і до того вразило уяву Консуело, що вона переконала себе, начебто бачила молодого графа. Якби чоловік, якого ти мені не раз описувала, опинився в театрі, сказав Йосиф, його не дбали одяг, довга борода, чорне волосся, не могли б не привернути загальної уваги. А я всіх розпитував, не виключаючи швейцарів театру, які не пропускають за лаштунки жодної людини, невідомої їм особисто або такої, що не має дозволу на це. Але ніхто того вечора не бачив за лаштунками нікого стороннього. Ну, тоді мені, мабуть, здалось. Я була схвильована, в нестямі думала про Альберта і ясно собі його уявляла. Хтось показався переді мною, і я уявила, начебто, це Альберт. Невже моя голова так ослабла? Безсумнівно, крик вирвався в мене з глибини серця, і зі мною сталося щось досить незвичайне і незрозуміле. «Забудь про це!» – порадив Йосиф. «Не стомлюй себе порожніми мріями, повторюй свою роль» і думай про сьогоднішній вечір. Розділ 96 У день Консуело побачила зі своїх вікон досить незвичайну групу людей, які прямували до площі. То були кремезні, здоровенні, засмаглі люди з довгими вусами, з голими ногами, взутими в подобу античних котурн із перехресними ременями у гостроверхі шапках, із чотирма пістолетами за поясом, з оголеними руками й шиєю, з довгим албанським карабіном у руках. На них були накинуті широкі червоні плащі. — Це що, маскарад? — запитала консуелу Каноніка, що зайшов її провідати. — Але ж у нас не карнавал, наскільки мені відомо. — Придивіться до них гарненько, — відповів Канонік. Бо нам з вами не скоро доведеться побачити їх знову Якщо Богові буде завгодно продовжити царювання Марії Терезії Погляньте, з якою цікавістю Хоча і не без домішки відрази, та страху розглядає їх народ Відень бачив, як вони стікалися сюди в тяжкі сумні для нього дні І тоді він зустрічав їх радісніше, ніж сьогодні Тепер він збентежений і присоромлений тим, що завдячує їм своїм порятунком. «Чи це не ті словенські розбійники, про яких мені так багато розповідали в Чехії, де вони накоїли стільки лиха?» – запитала Консуело. «А вже ж вони!» – відповів Канонік. «Це залишки тих полчищ рабів і кроатських розбійників?» Яких знаменитий барон Франц фон Тренк, двоюрідний брат вашого друга, барона Фрідріха фон Тренка, звільнив, або, скоріше, поневолив із неймовірною сміливістю і спритністю, щоб створити з них регулярне військо Марії Терезії. Кроати – це хорвати. У 17-18 століттях кроатами називали військо що окомплектувалося в південнослов'янських землях Габсбурзької монархії. Франц фон Тренк, 1711-1749, австрійський авантюрист, двоюрідний брат Фрідріха фон Тренка, під час війни за австрійську спадщину командував загоном пандурів, які діяли в Чехії 1746 року, був обвинувачений у розбої та мародерстві і засуджений на довічне ув'язнення у фортеці Шпільберг у Брюнні. Дивіться, ось він, цей герой, який наводить жах, цей тренк, опалена паща, як прозвали його наші солдати, знаменитий партизан, найхитріший, найзаповзятливіший. Найнеобхідніший у сумні роки війни, найбільший хвалько та найбільший хижак свого століття, але в той же час найсміливіший, найдужчий, найенергійніший, казково відважний чоловік новітніх часів. Це він, Тренк Пандур, дикий пастир кровожерливої зграї голодних вовків. Франц фон Тренк. Майже шести футів зросту, бо вище вищий, ніж його прузький кузен. Яскраво-червоний плащ, застебнутий біля шиї рубіновим аграфом, закриваючись, виявляв у нього за поясом цілий музей турецької зброї, сипаної дорогоцінним камінням. Пістолети, криві шаблі, кортики – усе було тут, щоб надати йому вигляду найбільш спритного, і рішуче обийці. Замість султана на його шапці красувалося щось на зразок маленького древка. І на ньому чотири відточених леза, що спускалися майже до чола. Він був страшний. Вибух барила з порохом, спотворив його обличчя, додавши йому щось диявольське. «Не можна дивитися на нього без здригання. говорять Усі мемуари того часу. Спустившись до підвалу, під час грабежу одного з місць Чехії у надії першим виявити бочки з золотом, про існування яких йому говорили. Тренк стрімко підніс вогонь до однієї з цих дорогоцінних бочок, але в ній виявився порох. Вибух обрушив на нього частину зводів, і його витягли з-під уламків, умираючим. «Тіло його було вкрите страшними опіками, але це – глибокими ранами», – примітка автора. «Так ось це страховисько, цей ворог людства», – мовила Консуело, жахом відводячи убік очі. Чехія довго пам'ятатиме його похід. Спалені, зруйновані міста, замучені старі діти, зганьблені жінки». Виснажені контрибуціями села, спустошені поля, забрані або винищені череди. Усюди спустошення, розпач, убивства і пожежі. Бідолашна Чехія, вічне поле битви, місце дії стількох трагедій. Так, бідолашна Чехія, жертва всіляких шаленств. «Арена всіляких битв», – додав Канонік. «Франц фон Тренк відновив у ній страшенні звірства часів Яна Жишки. Непереможний, як і Жишка, він нікому не давав пощади. І страх перед його ім'ям був такий великий, що його авангарди брали приступом міста в той час, коли він сам перебував іще за чотири льє від них, у сутичці». З іншими ворогами. Про нього можна сказати, як говорили про Аттілу. Трава вже ніколи не виростає там, де ступив його кінь. Переможені проклинатимуть його до четвертого покоління. Франц фон Тренк зник у далині, але довго ще Консуело й Канонік бачили, як його круатські гусари велетні проходили повз їхні вікна ведучи на вуздечку його чудових коней у багатих попонах. «Те, що ви бачите, може дати вам лише деяке уявлення про його багатство», – зауважив канонік. «Мули, вози, навантажені зброєю, картинами, коштовним камінням, злитками золота і срібла, безупинно тягнуться дорогами, що ведуть до його маєтків у Славонії» там ховає він скарби яких вистачило б на викуп трьох королів єсть він із золотого посуду викраденого ним у прусського короля в Зоорі причому він ледне викрав і самого короля у битві між пруським військом і сполученою астросаксонською армією біля села Зоор Північно-Східна Чехія 30 вересня 1745 року. Загону Франца фон Тренка вдалося захопити намет Фрідріха ІІ. Ворогі Тренка стверджували, що ненажерлива жадоба наживи завадила йому захопити в полон самого короля і ударом у тил завершити битву на користь австрійців. Одні запевняють, що він спізнився на чверть години, а інші – що король був у його руках і дорого заплатив за свою волю. Почекаємо. Можливо, Тренк Пандур уже недовго буде користуватися такою славою і таким багатством. Кажуть, йому загрожує кримінальний процес. Найжахливіші обвинувачення тяжіють над його головою, а імператриця смертельно боїться його. І кажуть також, що ті зіократів, які не здогадались, як зазвичай, вчасно розійтися, будуть зараховані в регулярне військо і затиснуті в кулак на прусський лад. Що стосується його самого, я досить сумної думки про прийом, який очікує його при дворі та нагороди. Але пан Дури, кажуть, урятували австрійську корону? Безсумнівно, від кордонів Туреччини до кордонів Франції вони нагнали жах, узяли приступом найбільш захищені міста, виграли найбільш відчайдушні битви, завжди перші в атаці, перші біля укріплених мостів, перші при взятті фортець. Вони приводили в захват наших кращих генералів, а ворогів примушували тікати. Французи всюди відступали перед ними. Та й сам Великий Фрідріх, кажуть, з полотнів, як простий смертний, почувши їхній войовничий клич. Немає таких швидких річок, непрохідних лісів, багнистих боліт, стрімких скель, такого граду куль і моря полум'я, яких не перебороли б вони у всякі години ночі, у найсуворіші пори року. «Воістину, скоріше вони врятували корону Марії Терезії, ніж стара воєнна тактика всіх наших генералів і всі хитрощі наших дипломатів. У такому разі їхні злочини залишаться безкарними, і їхні грабежі буде виправдано. Навпаки, можливо, їх буде надмірно покарано. Але ж не можна відступитися від людей, які зробили такі послуги. «Пробачте», – уїдливо зауважив Канонік, «коли більше в них не мають потреби. Але хіба їм не було дозволено робити будь-які насильства, як у володіннях імперії, так і у володіннях союзників? Звичайно, їм усе було дозволено, оскільки вони були необхідні». А тепер? А тепер, коли в них немає більше необхідності, їм ставлять за провину те, що раніше було дозволено. А де душевне благородство Марії Терезії? Вони оскверняли храми. Розумію, пане Каноніку, Тренк загинув. Цить! Про це можна говорити, тільки пошепки. Бачила ти пандурів, вояків, голосно запитав Захеканий Йосиф, заходячи до кімнати. Без особливого задоволення, відповіла Консуело. Ну, а ти їх не впізнала? Так я бачу їх уперше. Ні, Консуело, не вперше ти їх бачиш. Ми вже зустрічали їх у Богемському лісі. Слава Богу! Наскільки пам'ятаю, жодного з них я не зустрічала. Виходить, ти забула сарай, де ми провели ніч на сіні, і раптом помітили 10-12 людей, що спали навколо нас. Одразу Консуело згадала ніч, проведену в сараї, і зустріч із цими лютими людьми, яких вона тоді, так само як Йосип, помилково вважала за контрабандистів. Але інші хвилювання, яких вона не поділяла і про які навіть не здогадувалася, закарбували в пам'яті Йосифа всі обставини тієї грозової ночі. Так от ці уявні контрабандисти, що не помітили нашої присутності і покинули сарай до світанку зі своїми мішками та важкими вузлами, і були пандури, сказав Йосиф. «У них була така ж зброя, такі ж обличчя, вуса й плащі, які я щойно бачив. Проведіння без нашого відома врятувало нас від найстрашнішої зустрічі, яка тільки могла статися з нами в дорозі. Поза всяким сумнівом», – сказав канонік, якому Йосиф не раз розповідав подробиці їхньої подорожі. «Ці молодчики, набивши собі кишені». Свавільно звільнилися від служби, як це в них у звичаї, і вирушили до кордону, воліючи зробити гак, а не жити зі здобичу імперськими володіннями, де вони завжди ризикують попастись. Але будьте певні, що не всім їм вдається благополучно дістатися кордону. Упродовжсього шляху вони не перестають грабувати й убивати один одного. І тільки найсильніші з них, навантажившись здобичу товаришів, досягають своїх лісів і печер. Наближалася година вистави. Це відволікло Консуелу від похмурих спогадів про пандурів Тренка, і вона вирушила до театру. Власної гримерної в неї не було. Дотепер пані Тезі поступала сій своєю, але цього разу розлючена успіхами Консуело і вже ставши її заклятим ворогом. Тезі забрала ключ. І Примадонна цього вечора була у великому утрудненні, не знаючи де притулитися. Такі маленькі підступи звичайна річ у театрі. Вони дратують і сповнюють хвилюванням суперницю, якій хочуть насолити. Вона гає час на пошуки гримерної, Боїться не знайти її, а час іде, і товариші, кої, дають її на ходу. Як? І ще не одягнена? Зараз починають. Нарешті, після нескінченних прохань і нескінченних зусиль, тривог і погроз, вона домагається, щоб відчинили яку-небудь гримерну, де немає навіть найнеобхіднішого. Хоча костюмеркам і заплачено... Але костюм або не готовий, або погано сидить. Покоївки, що допомагають одягатися, до послугу всякої іншої, крім жертви, приреченої на це маленьке катування. Дзвіночок дзенькає, бутафор виразливим голосом кричить по коридорах: Сеньоре, е, сеньоре, зараз починають. Страшні слова який дебютантка не може чути без здригання. «Починаємо!» – прокричав гучний голос на верхньому поверсі, де були гримерні хористок. «Починаємо!» – повторив інший, похмурий і глухий, голос унизу сходів, що валив глиб театру, і останні склади, передаючись слабкою луною, від куліси до куліси, досягли Заумираючи будки суфлера, що стукнув тричі підлогу, щоб попередити диригента оркестру, той, у свою чергу, вдарив смичком по пульту, і після хвилини тиші і зосередженості пролунали могутні звуки оркестру, що змусили змокнути і ложі, і партер. З першого акту Зенобії Консуело справля те чудове, непереборне враження, що Гайн пророкував її напередодні. Найбільші таланти не щодня виступають на сцені з однаковим успіхом, навіть припустивши, що сили їх ні на хвилину не слабшають. Не всі ролі, не всі ситуації однаково сприяють вияву їхніх блискучих здібностей. Уперше Консуелу зустріла з образом, де могла бути сама собою і могла виявити всю чистоту своєї душі. Всю силу, ніжність і незіпсованість, не вдаючись до допомоги мистецтва і уважного вивчення ролі, щоб ототожнитися з далекою її особистістю. Вона могла забути цю жахливу працю, зазнати переживань хвилини, відчути глибокі душевні порухи, не вивчені раніше, а повідомлені їй співчутливо настроєною публікою, у цьому вона переживала настільки ж незбагненне задоволення, яке вже відчула, щоправда, меншою мірою. На репетиції, про що вона щиро сердо зізналася тоді Йосифу, і тепер не овації публіки сп'янили її радістю, а щастя, що вона зуміла виявити себе переможна впевненістю тому, що вона досягла досконалості у своєму мистецтві. Дотепер Консуело завжди з занепокоєнням запитувала себе, чи не могла вона при своєму обдаруванні краще виконати ту або іншу роль. Цього разу вона відчула, що виявила всю свою міць і, майже не чуючи захоплених криків юрби, у глибині душі аплодувала самій собі. Після першого акту вона залишилася за лаштунками прослухала інтермедію і підбадьорила щирими похвалами Корилу, яка дійсно була чарівна у своїй ролі. Але після другого акту Консуелу відчула, що їй потрібен хвилинний перепочинок і піднялася до гримерної. Порпора був зайнятий в іншому місці і не пішов за нею, а Йосиф... Раптово запрошений, завдяки таємному протегуванню імператриці виконувати партію скрипки в оркестрі, зрозуміло, залишився на своєму місці. Отже Консуело війшла сама до гримерної корили, від якої та передала їй ключ, випила склянку води, і на хвилинку кинулась було на диван, але раптом спогад про пандура Тренка чомусь тривожив її. І, підбігши до дверей, вона замкнула їх на ключ. Одначе, здавалось, не було ніяких підстав турбуватися про те, що він з'явиться сюди. Перед підняттям завіси він попрямував до зали для глядачів, і Консуело навіть бачила його на балконі серед своїх найбільш захоплених шанувальників. Тренк жагуче любив музику. Він народився і дістав виховання. В Італії, говорив італійською мовою, так само мелодійно, як справжній італієць непогано співав, і якби народився він в інших умовах, міг би зробити кар'єру на сцені, як стверджують його біографи. Який же був жах Консуело, коли, повертаючись до дивана, вона побачила, що нещаслива ширма зарухалася, відкрилась, і за нею показався, «Проклятий пандур!» Вона кинулася до дверей, але Тренк її випередив і, притулившись спиною до замка, мовив з огідною посмішкою «Заспокойтеся, моя радосте! Поза як ви користуєтеся гримерною разом із Корилою, вам слід звикнути до зустрічей з коханцем цієї красуні!» Адже ви не могли не знати, що другий ключ міститься в нього в кишені. Ви потрапили в самісіньке лігвище лева. О, не здумайте тільки кричати, ніхто не з'явиться. Всім відомо, що Тренк – людина холоднокровна, що в нього сильний кулак. І він мало цінує життя дурнів. Якщо йому безперешкодно, супереч імператорській забороні, дозволяють заходити сюди, то ясно, що між усіма вашими фіглярами немає жодного сміливця, що зважився б глянути йому просто вічі. Ну, чого ви бліднете й тремте? Невже ви так мало впевнені в собі, що не в змозі вислухати трьох слів? не втративши голови. Чи ви вважаєте мене людиною, здатною зґвалтувати, образити вас? Ви наслухалися жіночих пліток, дитя моє. Тренк не такий уже злий, як про нього говорять. І саме, щоб переконати вас у цьому, він і хоче хвилинку поговорити з вами. «Пане, «Я не буду слухати вас, перш ніж ви відчините двері», – відповіла, набравшись рішучості, консуело. «Тільки за цієї умови я дозволю вам говорити зі мною. Якщо ж ви будете продовжувати тримати мене під замком, я вирішу, що ця мужня і сильна людина не впевнена в собі і боїться зустрічі з моїми товаришами-фіглярами». «А ви маєте рацію», – сказав Тренк, відчиняючи навстіж двері. «Якщо ви не боїтеся схопити нежить, я волію дихати чистим повітрям, аніж задихатися в мускусі, яким Корила просочила всю цю кімнатку. Ви навіть робите мені послугу!» Сказавши це, він повернувся до Консуело і, схопивши її за руки, примусив сісти на диван, а сам став перед нею на коліна, не випускаючи її рук, яких вона не могла б визволити, не вступивши з ним у боротьбу, безглузду і, мабуть, навіть небезпечно для її честі. Барон, здавалося, чекав і ніби викликав опір, що розбудило б у ньому неперебуркані інстинкти і змусили б його забути Всяку делікатність, усяку шанобливість. Консуело це зрозуміла і безмовно скорилася необхідності піти на таку ганебну, двозначну поступку. По її смаглявій, безкровній щоці скотилася сльоза, яку вона не могла стримати. Барон побачив її, але вона не зм'якшила, не обезброїла його. «Навпаки!» Пекуча радість блиснула з-під його кривавих повік, вивернутих і оголених опіком. «Ви дуже несправедливі до мене», – заговорив він пестливим, ніжним голосом, у якому відчувалася лицемірна радість. «Ви ненавидите мене і не хочете вислухати моїх виправдань, хоча зовсім мене не знаєте». А я не буду, мов дурень, миритися з вашою відразою. Годину тому мені було байдуже, але відтоді, як я чув божественну порпоріну, відтоді, як я її обожнюю, я відчуваю, що треба жити для неї або вмерти від її руки. Звільніть мене від цієї смішної комедії мовила з обуренням консуело. «Комедії?» – перервав їй барон. «Стривайте!» – сказав він, витягаючи з кишені пістолет, який одразу зарядив і подав їй. «Ви будете тримати цю зброю у своїй чарівній ручці, і якщо я мимоволі ображу вас хоч словом, якщо, як і раніше, буду ненависний вам». Убийте мене, коли вам заманеться. А іншу ручку я вирішив не випускати доти, поки ви дозволите мені поцілувати її. Але цією милістю я хочу завдячувати тільки вашій доброті. Я буду благати вас про неї і терпляче чекати під дулом смертоносної зброї, яку ви можете повернути проти мене, коли моя наполегливість «Стане вам нестерпна!» Тут Тренк дійсно вклав у праву руку Консуелу пістолет, а ліву втримав силою, продовжуючи стояти перед нею на колінах. І з цієї миті Консуелу відчула себе дуже сильною, і тримаючи пістолет так, аби його можна було пустити в діло, при найменшій небезпеці, посміхаючись, сказала, «Можете говорити!» Я вас слухаю. У той час, як вона вимовляла ці слова, їй здалося, що в коридорі пролунали кроки, і навіть чиясь тінь майнула в дверях, але тінь негайно ж зникла, або тому, що прибулець вийшов, або тому, що взагалі це було витвором уяви. Тепер, коли Консуело загрожував тільки розголос, поява всякої особи і байдужої і здатної надати допомогу, була скоріше страшною, ніж бажаною. Якщо вона мовчатиме, барона, захопленого на колінах перед нею в кімнаті з відчиненими дверима, неминуче вважатимуть її поклонником, який явно досяг успіху. А якщо вона закричить, буде кликати на допомогу, барон безсумнівно уб'є першого, хто з'явиться». Півсотні таких випадків прикрашало шлях його приватного життя, і жертви його пристрастей не ставали від цього ні менш податливими, ні більш зганьбленими. Маючи це на увазі, консуелу залишалося тільки бажати, щоб розмова скоріше скінчилась, і сподіватися своєю особистою мужністю переконливо подіяти на Тренка, не вдаючись до допомоги свідків. Які могли по своєму коментувати і витлумачувати цю дивну сцену. Тренку гадав почасти її думку і злегка прихилив двері. Справді, пані, сказав він, повертаючись до неї, було б божевіллям наражати себе на лихослів'я тих, що проходять. Суперечка має скінчитися в нас віч на віч. Вислухайте ж мене. «Ви боїтеся, і вам заважає дружба з Корилою. Це мені зрозуміло. Честь ваша, ваша незаплямована репутація мені дорожча цих дорогоцінних хвилин, коли я без свідків милуюся вами. Я прекрасно знаю, що ця пантера, в яку я був закоханий іще годину тому, обвинуватила б вас у зрадництві, коли б застала мене тут». «Біля ваших ніг. Але вона не дістане цього задоволення. Я вирахував час. Їй ще хвилин десять доведеться розважати публіку своїм кривлянням. І я встигну сказати вам, якщо любив її, то забув уже про це, як про перше зірване мною яблуко. Не бійтеся відняти в неї серце, що більше не належить їй». І звідки відтепер ніщо не може вигнати ваш образ. Лише ви, пані, владні наді мною, лише ви можете мати у своєму розпорядженні моє життя. Що ж змушує вас вагатись? У вас, кажуть, є коханець одним клацанням, я звільню вас від нього. Ви під постійним наглядом старого опікуна. «Злого і ревнивого! Я відвезу вас із-під самого його носа! Ви наражаєтеся в театрі на тисячу підступів! Щоправда, публіка вас обожнює, але публіка невдячна і зрадить вас першого ж дня, коли ви охрипнете! Я нещисленно багатий і взмозі зробити вас принцесою, ледве не королевою!» Україні дикий, але де я можу якоком змигнути, спорудити вам палаци й театри більш грандіозні й красиві, ніж палаци Віденського двору. Якщо ви маєте потребу у публіці, я одним помахом викличу її з під землі, притому віддану, покірну, вірну, не те, що віденська. Я не красивий, знаю. Але шрами, що прикрашають моє обличчя, більш поважні й славні, аніж білила й рум'яна, що вкривають бліді обличчя ваших блазнів. Я суворий з моїми рабами, необлаганний стосовно ворогів, але лагідний зі своїми відданими служниками, і ті, кого я люблю, насолоджуються щастям. Славою, багатством. Зрештою, я буваю часом лютий, вам сказали правду. Не може людина настільки хоробра і сильна не користуватися своєю могутністю, коли помста і гордість закликають її до цього. Але жінка чиста, соромлива, лагідна і чарівна, як ви. Може приборкати мою силу, скасувати мою волю і тримати мене біля своїх ніг, як дитину. Спробуйте, довіртеся мені на якийсь час тайкома усіх, А коли знатимете мене, ви побачите, що можете вручити мені турботу про своє майбутнє і піти за мною до Славонії, ви посміхаєтеся, назва цього краю співзвучна зі словом раб. Отож, Божественна Порпоріно, я буду твоїм рабом. Глянь на мене і звикни до моєї потворності, яку твоя любов могла прикрасити. Скажи тільки слово, і ти побачиш, що червоні очі Тренка Австрійця. Можуть проливати радісні сльози, Сльози розчулення так само, Як і красиві очі Тренка-Прусака, Мого дорогого кузена, якого я люблю, Хоча ми й билися з ним у ворожих таборах, І хоча ти, як запевняють, Була небайдужа до нього, Але той Тренк – дитина, А я – нехай ще молодий». Мені тільки 34 роки, хоча обличчя моє обпала непорохом і здається вдвічі старшим. Однак уже пережив вік капризів і можу дати тобі довгі роки щастя. Говори, говориш, скажи так, і ти побачиш, що любов може змінити мене та обернути тренка. Опалену пащу на світосяйного Юпітера, ти не відповідаєш мені зворушлива цнотливість утримує тебе, чи неправда? Ну, добре, не говори ні слова. Дай мені тільки поцілувати твою руку, і я піду з душею, сповненою віри та щастя. Бачиш, я не такий грубіян. Не такий тигр, який мене зобразили тобі. Я прошу в тебе тільки безневинної милості і благаю тебе про неї на коліна. Але ж я міг би одним подувом розтрощити тебе, і, незважаючи на твою ненависть, відчути щастя, якому позаздрили б самі Боги. Консуело з подивом. Розглядала цього страшного чоловіка, що звабив стількох жінок Вона намагалася осягнути чари, які справді, незважаючи на його потворність, могли діяти невідпорно Якби це було обличчя гарної людини, натхненної порухами серця Але то була потворність від чайдушного сластолюбця, а пристрасть його тільки примха Зухвалого, самовпевненого фанфарона. Фанфарон – це пихатий, гоноровитий, зарозумілий базіка, хвалько. «Ви все сказали, пане бароне?» – спокійно запитала Консуело. Але вона відразу почервоніла і сполотніла, коли славонський деспот кинув їй на коліна цілу пригорщу великих діамантів, величезних перлин. І дуже коштовних рубінів. Вона швидко підвелася, Скинувши на підлогу всі ці коштовності, Які мусили дістатися Кориллі. «Тренку!» Вигукнула вона, охоплена страшенним обуренням І презирством. «При всій твоїй хоробрості Ти останній боягуз. Боровся ти тільки з ягнятами і ланями, Який безжалісно винищував». Якби виступив проти тебе справжній чоловік, ти втік би як лютий але боягузливий вовк. Твої славні шрами, я знаю, отримані тобою підвалі, де ти серед трупів шукав золота переможених, твої палаци і твоє нікчемне царство, кров благородного народу, і тільки деспотизм нав'язує тебе йому, як співвітчизника. Це гроші, вирвані у вдів і сиріт, Золото зрадництва, грабіж церков, Де ти, прикидаючись, падаєш ниць і твориш молитву. Адже до довершення всіх своїх великих достоїнств Ти ще й ханджа, Людина, яка прикидається набожною або доброчесною. Твого двоюрідного брата Тренка-Прусака – якого ти так ніжно любиш, ти зрадив і збирався вмертвити, Жінок, яких ти прославив і ощасливив, ти зґвалтував, попередньо вбивши їхніх чоловіків і батьків. Твоя тільки-но зімпровізована ніжність до мене, не що інше, як каприз пересиченого розпусника. Лицарське висловлення покірності, яке ти виявив, Віддаючи своє життя мої руки. Це марнославство дурня, що уявляє себе непереборним, а та порожня милість, про яку ти просиш, була б для мене плямою, яку можна змити тільки самогубством. Ось моє останнє слово, пандуре з опаленою пащею, геть із моїх очей, утікай! Бо якщо ти не звільниш моєї руки, яку вже чверть години леденишу своїй, я очищу землю від негідника, розтрощивши тобі голову. І це твоє останнє слово, виплутку пекла, вигукнув Тренк. Ну добре ж, лихо тобі, пістолет, який я гребою вибити з твоєї тремтячої руки. Заряджений тільки порохом, одним маленьким опіком більше або менше. Невелике діло, цим не залякаєш людини загартованої вогні. Стріляй, нароби шуму, мені тільки того й потрібно. Я буду радий знайти свідків своєї перемоги, бо тепер уже ніщо не зможе визволити тебе. «З моїх обіймів, своїм божевіллям, ти запалила в мені вогонь пристрасті, який могла б стримати, якби ти була трохи обережніша!» Кажучи так, Тренк схопив у свої обійми Консуело, але в ту ж мить двері відчинились і людина, чиє обличчя було закрите чорним крепом. Опустила руку на пандура, що відразу зігнувся і захитався, як очерету бурю, і з силою кинула його на підлогу. Це було справою кількох секунд. Приголомшений у першу мить, тренд підвівся і дико поводячи очима спіною біля рота вихопив шпагу і кинувся на свого ворога, що попрямував до дверей, очевидно щоб зникнути. Консуело також кинулася до виходу. Їй здалося, що за зростом і силою руки ця замаскована людина не хто інший, як граф Альберт. Вона побачила його в кінці коридору, де дуже круті кручені сходи вели на вулицю. Тут він зупинився, почекав Тренка, швидко нагнувся, так, що шпага барона Дряпнула стіну І схопивши його в оберемо, Кинув через плече Долілись по сходах Головою вперед Консуело чула Як велетень покотився І з криком Альберт Кинулася було слідом За своїм рятівником Але він зник раніше Ніж у неї вистачило сил Зробити три кроки Страшна тиша Запанувала навкруги. «Сіньора! Через п'ять хвилин починають!» Батьківським тоном звернувся до неї бутафор, зринувши з театрального люка, що виходив на той же майданчик. «Яким чином ці двері виявилися відчиненими?» додав він, дивлячись на двері сходів, до яких був скинутий тренк. «Справді!» «Ваша милість ризикували схопити нежить у цьому коридорі!» Він зачинив і замкнув двері на ключ, як належало. А Консуело, ні жива, ні мертва, повернулася до гримерної, викинула за вікно пістолет, що валявся під диваном, засунула ногою під меблі коштовності тренка, що виблискували на килимі, і рушила на сцену де наткнулася на корилу ще червону і захекану від нескінчених виходів на опласьки, які щойно дісталися на її долю після інтермедії. Розділ 98 Незважаючи на страшенне хвилювання, консуелуй в третьому акті перевершила себе. Вона не очікувала такого успіху. Не розраховувала більше на нього Вийшовши на сцену Звідчай душною рішучістю Провалитись і з честю Вважаючи, що під час Своєї мужньої боротьби Втратила раптом і голос І вміння Це її не лякало Що значили навіть тисячі свистків У порівнянні з небезпекою І ганьбою Яких вона тільки не позбулася Завдяки чиємусь чудесному Втручанню за цим чудом пішло інше. Добрий гені Консуело, здавалося, захищав її. Голос її звучав, як ніколи. Співала вона з іще більшою майстерністю і грала з більшим піднесенням і пристрастю, ніж будь-коли. Вся її істота була вкрай збуджена, і їй здавалося, що у ній щось порветься, як занадто натягнута струна. І це гарячкове збудження несло її чарівний світ. Вона робила все, ніби в сні, і її навіть дивувало, що вона знаходила в собі для цього реальні сили. Втім, радісна думка підтримувала її щораз, коли вона боялася, що не витримає. У неї тепер не було сумнівів, що Альберт тут, він у Відні, принаймні з учорашнього дня. Він спостерігає за нею, стежить за всіма її рухами, оберігає її. Інакше кому ж приписати неждану допомогу, щойно їй надану? І ту майже надприродну силу, якою мала володіти людина, щоб перемогти Франца Фонтренка, Славонського Геркулеса. І якщо з огляду на одне з тих дивацтв, яких так багато в характері молодого графа, він не хоче говорити з нею і, начебто, намагається бути нею непоміченим, проте він явно, як і раніше, пристрасно любить її, позаяк оберігає так байливо і захищає з такою енергією. Ну, добре, блиснула в голові консуело думка. Якщо Господу завгодно, щоб сили мене зрадили, нехай Альберт бачить мене на висоті. В моїй ролі. І нехай із того куточка зали, звідки він, без сумніву, у цю хвилину стежить за мною, насолодиться моєю перемогою, здобутою аж ніяк не інтригами або шарлатанством. Не забуваючи про свою роль, вона шукала його очима, але ніде не могла знайти. Вона продовжувала свої пошуки і коли відступила за лаштунки, але так само безуспішно, «Де ж він міг бути?» – сушила вона собі голову. «Де він сховався? Може, він убив пандура на повал, скинувши його зі сходів, і змушений тепер ховатися від переслідувань? Чи попросить він притулку порпори? Чи зустріна вона його цього разу, повернувшись до посольства? Всі здивування зникали, тільки-но вона знову з'являлася на сцені». Немов якими чарами забувала вона обставини свого дійсного життя, і її охоплювало тільки почуття якогось неясного очікування, захвату, страху, подяки, надії. І все це було в її ролі, і виливалося в чудесних звуках, сповнених ніжності й правди. По закінченню спектаклю її без кінця викликали. І імператриця перша кинула їй зі своєї ложі букет, до якого був прикріплений коштовний подарунок. Дві віденці пішли за прикладом своєї володарки, засипавши співачку квітами. Консуело побачила, як серед усіх цих пахучих емблем захвату до її нігу пала зелена гілка, мимоволі привернувши її увагу. Тільки Нозавіса опустилася в останнє, вона її підняла. То була кипарисова гілка. Відразу вона забула про всі переможні вінки і почала шукати пояснення цього знака скорботи жаху, цієї похоронної емблеми, що, може, висловлювала останнє прощай. Смертельний холод змінив у ній гарячкове хвилювання, непереборний жах. Застелив їй, як хмарою, очі, ноги консуело підкосились, і її майже непритомну віднесли до карети венеціанського посланника, де порпора марно намагався домогтися від неї хоча б одного слова. Губи її похололи, а безживна рука тримала під плащем кипарисову гілку, мов принесено до неї вітром смерті. Спускаючись театральними сходами, вона не помітила кривавих слідів. Та й мало хто звернув на них увагу, що в ханині роз'їзду. У той час, як консуело поверталася до посольства, занурена в свої похмурі думи, досить сумна сцена відбувалася в артистичній, при зачинених дверях. Незадовго до закінчення спектаклю Службовці театру, розкриваючи всі двері, наткнулись на закривавленого барона Фонтренка, що лежав непритомний біля підніжжя сходів. Його перенесли до однієї з зал, наданих артистам. І щоб уникнути розголосу і сум'яття, потихеньку попередили директора, театрального доктора і поліцію, щоб ті з'явилися констатувати факт, який стався, Таким чином і трупа, і публіка покинули зал для глядачів і театр, не довідавшись про подію. І тільки дехто зі служителів мистецтва, державні чиновники і кілька жалісливих свідків постаралися надати допомогу Пандору і домогтись від нього пояснень. Корила, що очікувала карету коханця, і вже кілька разів посилала на розшуки свою покоївку. Нарешті втратила терпіння і вирішила піти сама, ризикуючи вирушити додому пішки. Вона зустріла пана Гольцбауера, і той, знаючи про її стосунки з Тренком, повів її до фоє, де вона побачила свого коханця із проломленим черепом і зі стількома забитими місцями на тілі, що він не міг поворухнутися. Корила наповнила все приміщення криками та стогонами. Гольцбауер випроводив зайвих свідків і звелів зачинити двері. Примадонна на всі запитання не могла ні сказати що-небудь, ні висловити якісь припущення, які могли б допомогти з'ясуванню справи. Нарешті Тренк, трохи отямившись, зізнався, що проникнувши без дозволу за лаштунки театру, щоб подивитися ближче на танцівниць. Поспішав піти звідти до закінчення спектаклю, але не знаючи всіх переходів цього лабіринту, оступився на першій же сходинці проклятих сходів, зненацька впав і скотився до самого низу. Цим поясненням задовольнилися і віднесли Тренка додому, де Корила так ревно за ним доглядала, що вона втратила через це прихильність графа Кауніца, а згодом і благовоління її величності. Але вона відважно пожертвувала всім цим. І Тренк, чий залізний організм, виносив і більш жорстокі випробування, відбувся тижневим нездужанням і зайвим шорамом на голові. Він не заікнувся ні перед ким про свою халепу, і тільки дав собі слово, що консуело дорого заплатить за неї. Він і здійснив би це, звичайно, найжорсткішим способом, якби наказ про арешт не вирвав його з обіймів Корили і не кинув до військової в'язниці, хоча він іще не видужав після падіння і тремтів от пропасниці. Заради історичної правди ми маємо згадати, про зухвалі Витів Кітренка, що викликали таке нелюдське поводження з ним. З першого ж дня свого прибуття до Відня він за наказом імператриці був підданий домашньому арешту, але того ж вечора він з'явився в опері і в антракті хотів скинути в партер графа Госсау, примітка автора. Ті чутки, як і глуха народна поголоска, Довела до вух каноніка, почали виправдовуватися. Багатства пандура збудили у пливових людях і спритниках пекучу, невтолену жадібність. І він став жертвою цієї жадібності, обвинувачений у всіляких злочинах і вчинених ним, і нав'язаних йому людьми, зацікавленими в його загибелі. Він почав відчувати на собі всякі зволікання, утиски, Нахабні порушення закону, витончені несправедливості тривалого і скандального процесу, скупий, незважаючи на своє марнославство, і гордий, незважаючи на свої пороки. Він не побажав ні платити за ретельність своїх заступників, ні підкупити совість своїх суддів. Ми залишимо барона на час у темниці, де після якоїсь буйної витівки. Він, на превелике своє обурення, виявився прикутим за ногу, сором і ганьба. Саме за ту саме ногу, в яку влучив осколок бомби, що вибухнула під час одного із найбільш доблесних його бойових подвігів. У нього тоді вишкрябили уражену гангреною кістку, і тільки одужавши, він знову був на коні. Щоб з геройською витримкою продовжувати службу. І от на цей жахливий шрам наклали залізне кірце з важким ланцюгом. Рана розкрилась, і він терпів нові муки вже не за службу Марії Терезії, а за те, що занадто добре служив їй колись. Велика володарка не мала нічого про Титренка, що придушував і роздирав бідолашну і небезпечну Чехію, що навряд чи могла внаслідок споконвічної національної ворожнечі бути оплотом проти ворогів. Король Марія Терезія, не потребуючи більше ні злочинів Тренка, ні жорстокості пандурів, для того, щоб міцно сидіти на престолі, починала вважати їхні вчинки страхітливими, непрощенними і навіть робила вигляд що ніколи не знала про їхні варварства. Зовсім як великий Фрідріх, який удавав начебто немає поняття про витончені жорстокості, ланцюги вагою 68 футів і катування голодом, якими трохи пізніше терзали і іншого барона Фонтренка, його красення Пажа, блискучого ординарця, рятівника і друга нашої Консуело маються на увазі роки, проведені Фрідріхом фон Тренком у Махдебурській в'язниці. Підлесники, які донесли до нас чутки про ці обурливі події, приписували всю їхню мерзенність дрібному офіцерству і темному чиновництву, аби змити пляму з пам'яті монархів. Але монархи ці нібито так погано поінформовані про зловживання в своїх в'язницях. Насправді добре знали про все, що там діялося. Приміром, Фрідріх Великий власноручно зробив малюнок ланцюгів, які Трент Прусак цілих дев'ять років тягав у своєму магдебурзькому склепі. І, хоча Марія Терезія прямо і не наказувала закувати покалічену ногу Тренка австрійця свого доблесного пандура, однак вона завжди залишалася глуха і до його скарг, і до його викриттів. До того ж, при ганебному поділі багат вчиненому її наближеними, вона зуміла виділити собі левову частку і відмовити в правосудді його спадкоємцям. Повернімося ж до Консуело, адже обов'язок романіста змушує нас лише побіжно торкатися деталей, що належать історії. Одначе нам здається неможливим зовсім виключити пригоди нашої героїні з подій, що відбувалися в її час і на її очах. Довідавшись про нещастя Пандура, Консуело не згадувала більше про нанесення її образи і, глибоко обурена несправедливістю стосовно нього, допомогла Корилі забезпечити його грішми в момент, коли йому було відмовлено в засобах, які змогли б пом'якшити суворість його ув'язнення, корила, що вміла витрачати гроші набагато швидше, ніж добувати її. Саме була без гроша в той день, коли посланець її коханця таємно з'явився просити в неї потрібну суму. Консуело була єдиною особою, за допомоги якої ця жінка – з інстинктивного почуття довіри і поваги зважилася вдатися. Консуело негайно ж продала подарунок, кинути її імператрицею на сцену по закінченні Зенобії, і передала корилі гроші, похваливши її при цьому за те, що вона не залишає вгорі нещасного Тренка, мужність, з якою корила служила своєму коханцеві доти, поки це було можливо. На цьому ґрунті вона зійшлася навіть із баронесою, його головною коханкою, до якої страшно ревнувала, вселила Консуело якусь повагу до цього зіпсованого, але не остаточно розбещеного осворіння, що зберегло ще добрі спонукання серця і безкорисливі пориви великодушності. "Упадемо ниць перед промислом Божим", говорила вона Йосифу, що часом картав її за близькісті з корилою. Людська душа, навіть в омані, зберігає щось милостиве і велике, до чого почуваєш повагу і в чому знаходиш із радістю ті священні сліди, які є, мов би, печаткою Божої десниці. Там, де можна пожаліти, знайдеться, що й пробачити, а де є, що пробачити, будь упевнений. Добре, мій Йосифе, там є й що полюбити. Бідолашна корила, живучи як тварина, іноді чинить як янгол. Бачиш, я відчуваю, якщо залишуся артисткою, то маю звикнути без жаху та гніву дивитися на всі ці сумні мерзенності, серед яких минає життя пропащих жінок, адже й вони хитаються між прагненням добра і потягом до зла між сп'янінням і каяттям. І навіть зізнаюся, мені здається, що роль сестри милосердя корисніша для моєї чесноти, аніж більш чисте, ютішне життя, аніж блискучі знайомства та спокійне існування серед людей сильних, щасливих, шанованих. Почуваю, що серце моє – створене на зразок краю доброго Ісуса, де більше радості, більше привіту дається одному розкаяному грішникові, ніж сотням тріумфуючих праведників. Моє покликання жаліти, допомагати, втішати, співчувати. Ім'я, дане мені матір'ю при хрещенні, покладає на мене цей обов'язок. У мене Беппо, немає іншого імені. Суспільство не дало мені права з гордістю носити родинне ім'я, і якщо, на думку світу, я принижую себе, відшукуючи крупинки чистого золота серед бруду чужих поганих звичаїв, то я зовсім не зобов'язана віддавати йому чому небудь звіт. Я тільки консуело, нічого більше, і цього досить для дочки Розамунди. Бо Розамунда була бідною жінкою І про неї відгукувалися ще гірше, ніж про Корилу А я мусила і могла її любити, хоч якою б вона була Її не шанували, як Марію Терезію Але вона не наказала б прикувати за ногу Тренка, щоб умертвити його мука, А самій заволодіти його грішми Корила також не зробила б цього. Однак, замість того, щоб битися за неї, цей самий тренк, якому вона допомагає в нещасті, частенько бив її. Йосифе, Йосифе, Господь своєю величчю перевершує всіх наших монархів. І позаяк Марія Магдалина сидить у нього на почесному місці поруч із непорочною дівою, то, мабуть, і Корила при тому дворі матиме перевагу над Марією Терезією. А про себе скажу. Коли б мені довелося в дні, які мені ще належить провести на землі, сидіти на бенкеті праведників серед морального благоденства, то я вважала б, що збилася зі шляху порятунку. О, шляхетний Альберт дивився на це так само, як я. І, звичайно, не став би гудити мене за моє добре ставлення до Корили. Консуело говорила все це своєму другові Беппо через два тижні після першої вистави Зенобії та події з бароном Фонтренком. Шість вистав, на які її запросили, вже відбулися. Пані Тезі знову з'явилася в театрі. Імператриця за допомогою. Посланника Корнера потихеньку обробляла порпору і продовжувала ставити шлюб Консуело з Гайдном умовою її вступу на імператорську сцену по закінченні ангажементу тезі. Йосиф нічого не знав про це, Консуело нічого не підозрювала. Вона думала тільки про Альберта, що більше не з'являвся і не давав про себе знати. Голові в неї бродили безліч припущень, безліч протилежних рішень. Дівчина навіть заслабла від пережитого нервового потрясіння і всіх цих тривог. Вона не залишала своїй кімнати відтоді, як покінчила з театром. І без кінця дивилася на кипарисову гілку, зламану, як їй здавалось, із однієї з могил у гроті Шрекенштейну. Беппо – єдиний друг, якому вона могла розкрити своє серце. Спочатку хотів було переконати її в тому, що Альберт не приїздив до Відня, але коли вона показала йому кіпарисову гілку, він глибоко замислився над цією таємницею і зрештою сам увірував у те, що молодий граф брав участь в історії з Тренком. «Послухай!» Сказав він, мені здається, я зрозумів, що відбувається. Дійсно, Альберт приїздив до Відня. Він тебе бачив, чув, спостерігав за всіма твоїми вчинками. Ходив за тобою по п'ятах. Того дня, коли ми з тобою розмовляли на сцені в декорації, що зображує ріку Аракс. Він міг бути по той бік декорації. І чути, як я шкодував, що тебе викрадають із підмостків на порозі слави. У тебе самої при цьому вирвалися якісь вигуки. З них він міг зробити висновок, що ти віддаєш перевагу близько кар'єри над сумною врочистістю його любові. Наступного дня він бачив, як ти війшла до гримерної корили, і позаяк він увесь час... Спостерігав за тобою, то міг помітити, як туди ж за кілька хвилин перед цим увійшов пандур. Альберт так довго не з'являвся до тебе на допомогу тому, що вважав твій прихід добровільним і тільки піддавшись спокусі підслухати біля дверей, зрозумів, як необхідне його втручання. Прекрасно, але навіщо ж діяти так таємниче? «Навіщо приховувати підкрепом своє обличчя?» – промовила Консуело. «Ти знаєш, яка підозріла віденська поліція? Може, його обмовили при дворі, або в нього були політичні причини, щоб ховатися? Можливо, обличчя його було знайоме Тренку? Хто знає, чи не бачив граф Альбертіо в Чехії під час останніх воєн? чи не кидав йому виклику, чи не загрожував, чи не змусив його випустити з рук якої-небудь захопленої ним безневинної людини. Граф Альберт міг таємно робити в своїй кращі великі подвиги хоробрості і людинолюбства у той час, як його вважали сплячим у печері Шрекенштейну. І якщо він здійснював ці подвиги, зрозуміло, він не розповідав би про них тобі. Ти ж сама не раз відгукувалася про нього, як про найбільш смиренного, найбільш скромного з людей. І він учинив мудро, закривши обличчя в той час, як розправлявся з Пандуром. Бо якщо сьогодні імператриця карає Пандура за те, що він спустошить їй дорогу Чехію, то, повір, це зовсім не означає, що вона буде схильна залишити безкарним Відкритий опір, вчинений її пандору в минулому, з боку Чеха. Ти цілковито маєш рацію, Йосифе, і твої слова наводять мене на роздуми. Багато чого тепер починає мене страшенно турбувати. Альберта могли пізнати, заарештувати. І це так само залишилося б невідомим публіці, як падіння зі сходів Тренка. Та ба, може він у цю хвилину знемагає у в'язниці Арсеналу поруч із темницею Тренка. І лихо це він терпить через мене. Заспокойся, я цього не думаю. Граф Альберт, мабуть, одразу ж покинув Відень. І ти незабаром одержиш від нього лист із замку Велетні. У тебе таке перечуття, Йосифе? Так. Я перечуваю це, але якщо вже хочеш знати все, що я думаю, так мені здається, Лисий буде зовсім іншим, ніж ти очікуєш. Я переконаний, що він не буде більше наполягати на великодушній дружній жертві, яку ти збиралася принести заради нього, покинувши артистичну кар'єру, що він відмовився від думки одружуватися з тобою». І незабаром поверне тобі волю. Якщо він так розумний, шляхетний, справедливий, як ти говориш, він має посоромитися вирвати тебе з театру, який ти палко любиш. Не заперечуй, я ж прекрасно це бачив. І він, слухаючи занобію, мусив зрозуміти це, не гірше за мене. Отже, він відмовиться від жертви яка перевищує твої сили. Я перестав би його поважати, якби він вчинив інакше. Але перечитай же його останню записку. Ось вона, Йосифе, адже він говорить у ній, що буде так само любити мене на сцені, як і у світі або в монастирі. Хіба він не міг допустити думки, одружившись, надати мені волю? Говорити і робити, думати і жити – не те саме. У пристрасних мріяннях усе здається можливим, але коли дійсність раптом з'являється перед очима, ми з жахом повертаємося до колишніх поглядів. Ніколи не повірю, що який-небудь знатний чоловік міг з відрази бачити, як його дружина переносить капризи та образи публіки, Потрапивши, звичайно, перше в своєму житті за лаштунки, граф побачив у поводженні Тренка стосовно тебе сумний приклад лих небезпек, які очікують тебе на театральній ниві. І він мав піти в розпачі, але, щоправда, вилікувавшись від своєї пристрасті і відволікшись від пустих мріянь. Простий, що я так говорю з тобою, сестрице Консуело. Це й мій обов'язок, тому що розриви з графом Альбертом – твоє щастя, ти відчуєш це пізніше, хоча зараз очі твої і повній сліз. Будь справедлива до свого нареченого і не ображайся на зміну, що сталася в ньому. Коли він говорив тобі, що не відчувай відразу до театру, він ідеалізував його, і все це розпалося при першому ж випробуванні. Він зрозумів тоді, що або зробить тебе нещасною, вирвавшись з театру, або йдучи за тобою туди, отруїть власне існування. Твоя правда, Йосифе, у твоїх словах істина. Я це відчуваю, але дай мені поплакати. Серце стискається в мене зовсім не від образи, що мене покинули і гордують мною, а від втраченої віри в любов, у її могутність, яку я ідеалізувала так само, як граф Альберт ідеалізував моє театральне життя. Тепер він усвідомив, що обравши такий шлях, я не можу бути гідною його, принаймні в очах світу». А я мушу визнати, що любов не настільки сильна, щоб перемогти всі перешкоди, відректися від усіх забобонів. Будь справедлива, Консуело, і не вимагай більшого, ніж сама могла б дати. Ти його не настільки любила, аби без вагань і суму відректися від свого мистецтва. Не став же провину графові Альбертові що він не зміг порвати зі світським товариством без жаху та душевної муки. Але хоч як би я потай засмучувалася, тепер можу вже зізнатися в цьому. Я зважилася всім йому пожертвувати, а він – навпаки, Подумай, адже пристрасть палала в ньому, а не в тобі. Він благав, а ти погоджувалася, силуючи себе. Він прекрасно бачив жертву з свого боку і відчув, що не тільки має право, але зобов'язаний позбавити тебе любові, якої ти не викликала і у якій душа твоя не має потреби. Розумний довід Йосифа переконав Консуело в мудрості і великодушності Альберта. Вона боялася, віддаючись сумним почуттям страждати від ураженого самолюбства. Отже, вона погодилася з поясненнями Гайдна, скорилася і заспокоїлася. Але з дивини, яка так властива людському серцю, тільки надіставши волю слідувати своєму потягу до театру, безроздільно і без докорів сумління, вона злякалася самотності, розпусти і жахнулася, при думці про майбутнє, що відкривалося перед нею, сповнене важкої боротьби, підмостки це багаття. Актор на сцені приходить у такий збуджений стан, що всі життєві хвилювання порівнянні з цим, здаються голодними і блідими, але коли, розбитий томою він сходить із підмостків, то зі страхом думає: як він пройшов через це вогненне випробування і до бажання знову повернутися на сцену, домішується жах. Мені здається, що акробат – найяскравіший приклад цього важкого, сповненого горіння і небезпек життя. Він відчуває нервове, страшне задоволення на канатах і драбинах, де здійснює чудеса, що перевершують людські сили – але спустившись із них переможцем, він ледве не непритомніє при одній думці, що йому треба знову піднятися на них, знову бачити перед собою смерть і тріумф, цю велику примару, що невпинно ширяє над його головою. Замок Велетнів і навіть Шрекенштейн, цей кошмар її багатьох ночей здалися консуело крізь завісу вигнання, що звершилось загубленим раєм, обителю спокою і чистоти, які до кінця днів будуть жити в її пам'яті, як щось величне і гідне шанування. Вона прикріпила кіпарисову гілку, останній спогад, останній дарунок печери гуситів, до розп'яття, залишеного її матір'ю, і таким чином з'єднавши дві емблеми – Католицва Єресі, вона, подумки, піднеслася до релігії єдиної, вічної і абсолютної. У ній почерпнула вона почуття покірності перед своїми власними стражданнями і віру, промисел Божий, що керує Альбертом і всіма людьми добрими і злими, серед яких їй відтепер доведеться йти самій. Без наставника в житті. Кінець 98-го розділу, читала Лілія Мироненко.